Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Дейвид Игълман Сума – 40 истории от отвъдното За автора Дейвид Игълман, 1971, е може би най брилиантният млад учен на Америка, доктор по невробиология и психиатрия, който обаче има и бакалавърска степен по британска и американска литература. В него се съчетават страстна любов към литературата и неотолимо научно любопитство. Той е скромен и обикновен човек и в същото време изключително чаровен и интересен гост, който изправя на крака публиката в телевизионните студия и в университетските аудитории. От всичко това се е получило прекрасно съчетание и досегат с талантливите му творби е източник на уникална интелектуална наслада. В тази книга превърнала се моментално в международен бестселър, Преведена и на повече от 30 езика, Дейвид Игълман поставя на изумителния си творчески гений задачата да си представи 40 различни варианта на задгробния живот. Тези 40 винетки са фантазии, мисловни експерименти, като повечето са направени за забавление, други са пародии на общоприети научни методи на изследване. В някои случаи обаче, неусетно ни се разкриват значителни и дълбоки идеи. В един от вариантите на задгробния живот може да откриеш, че Бог е с размерите на микрок и не подозира за съществуването ни. Вдруг, нашите създатели са глупави същества, които ни създават, за да разберем това, което те не могат. В трета версия на отвъдното работиш като статист в мечтите на другите хора. Може да откриеш, че Бог е семейна двойка, която се бори да запази брака си, или че на омя свят присъстват само хората за които си спомняш, или пък че там продължават да живеят хилядите предишни богове, които вече не привличат последователи. В някои варианти на съгробния живот си разделен на няколко личности, всяка на различна възраст, в други си принуден да съжителстваш с съдни версии на самия себе си, които представляват това, което би могъл да станеш, а в трети ти си пресъздаден от записите на кредитните карти и интернет-историята ти. Тези чудесни, въображаеми истории едновременно смешни, тъжни и смущаващи са коренят едновременно в науката, романтиката и преклонението пред мистерията на нашето съществуване, една смесица от смърт, надежда, компютри, безсмъртие, любов, биология и желание, която разкрива искащи нови аспекти на това, което ни прави хора. Сума, в отвъдното отново минаваш през всичките си преживявания, но този път преподредени. Всички моменти, които имат нещо общо помежду си, са събрани на едно място. Прекърваш два месеца в шофиране по улицата пред дома си, седем месеца правиш секс. Спиш в продължение на 30 години непробудно. Точно пет месеца прелистваш писания, докато седиш на туалетната чиния. Поемаш цялата си болка наведнъж, всичките 27 страшни часа. Чупят се кости, блъскат се коли, полезват се пръсти, раждат се деца. Преминеш ли през нея, няма повече агония до края на отвъдното. Но това не значи, че винаги ти е приятно. Прекърваш 6 дни фриязане на ногти. 15 месеца в търсене на изгубени предмети. 18 месеца по опешки. 2 години в скука, докато зяпаш през прозореца на автобуса или седиш на летището. Една година в четене на книги. Очите те болят и те сърби, защото не можеш да си вземеш душ преди да дойде времето за 200 дневния ти маратон в банята. Две седмици се чудиш какво се случва, когато умреш. Една минута осъзнаваш, че тялото ти пада. 77 часа прекърваш в озадачение. Един час осъзнавайки, че не помниш нечее име. Три седмици, че бъркаш. Два дни лъжеш. Шест седмици чакаш зеленото на светофара. Седем часа повръщаш. 14 минути изпитваш истинска радост. Три месеца пелеш. 15 часа се подписваш, 2 дни връзваш обувки, 60 и 7 дни си с разбито сърце, 5 седмици караш на сляпо, 3 дни изчисляваш бъкшишите по ресторанти, 51 дни се чудиш какво да облечеш, 9 дни се преструваш, че знаеш за какво става дума, 2 седмици броиш пари, 18 дни разглеждаш хладилника, 34 копнееш, 6 месеца гледаш реклами. Четири седмици седиш и размишляваш има ли нещо по-добро, с което да запълваш времето си. Три години преглъщаш храна, пет дни закопчаваш копчета и ципове. Четири минути се чудиш какъв би бил животът ти, ако преподредиш събитията в него. В тази част от отвъдното си представяш нещо подобно на земния ти живот и мисълта за него е блажена. Живот, в който отделните епизоди са разделени на малки, лесни за поглъщане парченца, където миговете са нетрени където човек изпитва радостта да скача от едно събитие на следващото като дете, подрипващо по горещ пясък. Егалитарност В отвъдното откриваш, че Бог разбира колко сложен е животът. Отначало, както всички други богове, тя се подала на натиска от обкръжението и организирала своята вселена с категоризиране на хората като добри и лоши. Но не след дълбо разбрала, че хората могат да бъдат добри в едни отношения и същевременно покварени и ниски в други. Как да отсъди кой да отиде в рая и кой в ръда? Не е ли възможно, запитала се тя, един мъж да краде от държавата и все пак да дава пари за благотворителност? Не би ли могла една жена да прелюбодейства, но да дарява с удоволствие и сигурност живота на двама мъже? Не би ли могло едно дете неволно да издаде тайни, които да разбият някое семейство? Разделянето на населението в две категории – добри и лоши – изглеждало по задача, когато тя била по-млада, но с натрупването на опит тези решения станали потрудни. Тя създала сложни формули, сравняващи стотици фактори, и пускала компютърни програми, които изплювали дълги рола хартия с присъди за вечността. Но чувствителността ѝ се разбунтувала срещу това автоматизиране и когато компютърът генерирал преценка, с която тя не била съгласна, използвала случая яростно да отскобна щепсела. Фонзи след обед изслушвала оплакванията на мъртвите от две воюващи нации. И двете страни преживели страдания, и двете се оплаквали с основание, и двете разпалено защитавали правата си. Тя затолила ушите си и изтенала от мъка. Разбирала, че нейните човеци са много измерни, и повече не можела да се съобразява с закостенелите нравила, които създала в младостта си. Не всички богове се трогват от това, може да се считаме за щастливци, понеже след смъртта отговаряме пред бог, който има дълбоко сед за сърцата лабиринти на създанията си. Месеци наред тя крачала словесен носи из всекидневната си фрая, главата й е оплюмала като папур, а междувременно опашките се трупали. Съветниците ѝ я посъветвали да повери решението на пълномощник, но тя обичала своите човеци твърде много, за да ги остави на грижата на някой друг. В момент на отчаяние минала мисълта да остави всички да чакат за неопределен период, докато сами не решат някакси нещата. Но тогава щедрият и дух бил озарен от по-добра идея. Можела да си го позволи, на всеки го, до последния човек, щяла да осигури място в рая. В края на краищата, всеки имал по нещо добро в себе си, това било част от спецификациите на проекта. Новият план върнал лекотата на походката й и цвета на страните преустановила дейността на ада, уволнила дявола и взела всички, до последния човек, при себе си в рая. Но водошли или стари познайници, нечестивци или праведни в новата система на всеки го се полага едно и също време да говори с нея. Повечето хора я смятат за мъничко бъбрива и свръх загрижена, но в никакъв случай безразлична. Най-важната особеност на новата и система е, че към всеки се отнася еднакво. Вече няма пламъци за едни, звънна арфа за други. Животът в отвъдното вече не означава, че получаваш или койка, или водно легло. Или пък някои ще се хранят с сурови картофи, а други с суши. И докато за някои ще има шампанско, за други само топла вода. Не, вече всички са братя и за първи път идея, която не е могла да се осъществи на Земята, се сбъдва тук – истинско ревенство. Комунистите са объркани и раздразнени, защото най-сетне са постигнали завършеното си общество, само че с помощта на Бог, в когото те не искат да повярват. Меритократите са смутени, че са впримчени завинаги в система без стимули заедно с куп Комуняги. Консерваторите нямат беднияци които да оплюват, либералите нямат потиснати, които да закрилят. И Бог с един ръба на леглото си и хлипа нощем, защото единственото нещо, с което всички са съгласни, е, че се намират в ада. Приятелски кръг Когато умреш, усещаш някаква финна разлика, но всичко изглежда приблизително същото. Ставаш и си миеш зъбите. Целуваш съпругата си и децата и тръгваш за работа. Трафиката полег от обичайното. Останалата част от сградата изглежда попразна, все едно е почивен ден, но всички в офиса са си там и мило те поздравяват. Чувстваш се странно популярен, познаваш всеки, когато срещнеш. В един момент те осенява, че това е отвъдното, светът съдържа само хора, които си срещал и преди. Това е малка частица от световното население около 0,0002%, но на теб ти се струват много. Оказва се, че тук са само хората, които помниш. Така че жената, в която сте си разменили погледи в асансьора, може да е тук, а може и да не е. Тук е учителят ти от втори клас, с повечето от съучениците ти, родителите, братовчедите и кръгът от приятели през годините, всичките ти бивши любовници, шефът ти, бабите ти и съвитьорката, която ти е носила храната всеки обяд. Онези, с които си излизал на среща, онези, с които почти си излизал на среща, онези, за които си мечтал. Това е благословена възможност да прекараш пълноценно време с хилядата си познати, да подновиш избледнели връзки, да възстановиш тези, които си оставил да ти се изплъзнат. Но само след няколко седмици започваш да се чувстваш безнадъжно самотен. Докато се шляеш с един-двама приятели из огромните тихи паркове, се чудиш какво се е променило. По празните пейки няма непознати, няма семейства, които хвърлят трохи на патиците и се смеят, карайки те да се усмихнеш неволно и ти. Като излезеш на улицата, забелезваш, че няма тълпи, няма гъмжило от работници из сградите, няма я градската суетня в далечината, няма болници, отворени нонступ, с умиращи пациенти и търчащ персонал, няма влакове, надоли сирени през нощта, са натъпкани в тях пътници, возащи се към дома. А чужденци едва се мяркат. Започваш да си мислиш за всички непознати ти неща. Осъзнаваш, че никога не си знаел как кълчукът се превръща в автомобилна гума. И сега тези фабрики стоят празни. Никога не си знаел как да произведеш силициев в чип от пясъка на плажа, как да изстрелваш ракети извън атмосферата, да вадиш костилките на маслините или да полагаш железопътни релси. И сега тези отрасли са закрити. Липсващите тълпи те правят самотен. Започваш да се оплакваш колко много запознанства си пропуснал при живе, но никой не те слуша и не ти съчувства, защото ти това си си избрал, докато си живял. Падение на видовете В отвъдното, ти си изправен пред невероятна възможност, можеш да избереш какъв да бъдеш в следващия си живот. Би искал да си от другия пол, да се родиш кралска особа? Или безкрайно задълбочен философ, войник, комуто предстоят победни битки? Но може би ти тък му се връщаш от тежък живот. Може би си бил измъчван от бремето на решенията и отговорностите, които са те заобикалили, и сега копнеш за едно единствено нещо – простота. Позволено ти е, затова за следващия рун ти избираш да си кон. Пожелаваш си блаженството на неговия простичък живот, следобеди обеди в преживяне сред тучни ливади, Красивите извивки на скелета ти и оформените ти мускули, спокойствието на бавно махащата опашка или парата, излизаща от ноздрите ти, докато препускаш и заснежените поля. Оповестияваш решението си, заклинанията са изречени, магическата пръчка е размахана и тялото ти започва да се преобразява в конско. Мускулите ти започва да набъбват, избоява кеча от гъста козина, за да те покрие като уютно одеяло в зимен ден. Вратът ти започва да надебелява и да се удължава, а на теб това ти се струва нормално. Самите ти артерии увеличават диаметъра си, пръстите ти се срастват в копито, коленете ти се втвърдяват, хълбоците ти заякват, а междувременно, докато черепът ти се удължава до новата си форма, мозъкът ти също търпи промени, мозъчната кора се отдръпва, докато малкият мозък се увеличава. Хумункулосът превръща човека в кон, невроните се прегрупират, синапсите се изключват и включват, докато достигнат конските конфигурации, и виждаш как в далечината мечтата ти да разбереш какво е да си кон галопира към теб. Загрижеността ти за хорските дела започва да се изплъзва, стопява се цинизма ти към човешкото държание и дори човешкият ти начин на мислене започва да те изоставя. Изведнъж, само за момент, осъзнаваш проблема, който си не догледал. Колкото повече се превръщаш в кон, толкова повече забравяш първоначалното си желание. Забравяш какво е да си човек, който да се чуди какво е да си кон. Този миг на прояснение не трае дълго, но служи като наказание за греховете ти, подобно на страданията на прикувания Прометей. Ти лежиш, полукон по получовек и знаеш, че не можеш да оцениш постигнатото, без да знаеш откъде си тръгнал. И това не е най-лошата част на твоето откритие. Осъзнаваш, че следващия път, когато се завърнеш тук, в глупавия си конски мозък, няма да имаш способността да поискаш да бъдеш пак човек. Няма да разбираш какво е човек. Изборът ти да се спуснеш надолу по стълбата на разума е необратим. И тък му преди да загубиш последните си човешки качества, болезнено размишляваш какво ли великолепно неземно създание, обзето от идеята да намери по-простичък живот, е избрал в предния рунд да се превърне в човек. Гиганта са. Всичко в отвъдното се върти около мекотата. Остановяваш, че се намираш в огромен тапициран комплекс. Всичко изглежда проектирано за тишина и комфорт. Ходилата ти тихо стъпват по мекия пот. Стените са покрити с възглавници. Ехото се поглъща от напреновите панели на тавана. Невъзможно е да се намери твърда повърхност, всичко е като покрито с пух. Когато влизаш в голямата зала, първото, което забелезваш, е достолепен мъж с царствена осънка. Изглежда точно както би очаквала от един бог, освен дето е видимо истързан, с тревожно напрежение в очите. Вероятно ще обясни, че е силно обезпокоен от разпространението на ядрените оръжия на земята. Казва, че често се събужда, облен в студена път от колосални взривове, които трещят в ушите му, и май предвид казва ти, че аз не съм твоят бог. С теб сме галактически съседи, аз идвам от планета край звездата, която вие наричате Терзан четвърти. Така че всички сме в един кюб, какъв кюб, питаш го, моля те, потихо смъмля мего, меко, дълго време изучаваме съседите си, вас, земляните, и още 37 планети. Разработихме системи от уравнения, които с голяма точност предсказват бъдещия растеж и обществени насоки на вашите планети. Вглежда се в очите ти, оказва се, че вие, земляните, сте сред най-неспокойните и недоволните. Нашите прогнози сочат, че оръжията ви ще стават все по-шумни. Програмите ви за изследване на космоса ще произвеждат хиляди шумни апарати, които ще раздират небесата с оглушителната си ракетна тяга. Вие, земляните, сте като вашия изследовател кортес, застанал на един планински връх и готов да все е смут на всеки плаш обливан от вълните на Тихия океан. Значи сме на сред кюпа на експанзионизма, вматаш ти, не, не в този кюп, с катой. нека обрисувам по общата картина. Ти и аз, нашите планети, галактиката ни и ние сме част от нещо, което би следвало да възприемеш като неизмерима жива маса. Може да я наречеш бигангеса, но обобщаването на понятието в една дума може да ти внуши иллюзията, че имаш и най-бегла представа за нейната колосалност. За да имаш правна точка за сравнение, за нея ти си с размера на атом. Вашата земя изболила се своите неизброени пластове от неистово плодовите видове, вашата земя се равнява на един единствен протеин сенчестите дебри на едничка от нейните клетки. Нашият млечен път представлява цяла клетка, но мъничка. Тя се състои от стотици милиарди такива клетки. В продължение на милиони години моят народ е нямал представа за съществуването й, също както плоският червей трудно ще открие, че планетата е кръгла, колония бактерии никога няма да разпознае стените на колбата, една едничка клетка от дланта ти не знае, че участва в концерт за пияно. Но с напредването на философията и технологията започнахме да оценяваме ситуацията си. И тогава, преди няколко хилядолетия, се стигна до теорията, че може и да е възможно да общуваме с нея. Поставихме си за цел да разгадаем структурата и да пращаме сигнали, да влияем на поведението и по начина, по който нищожно малки молекули, хормони, алкохоли, наркотици въздействат на същество като теб. Така че се организирахме и образовахме, вместо да буксуваме и с обречените ниски цикли на местната политика. Посветихме економиката и науката си на това да разберем биохимията от вселенски мащаб. Систематично картографирахме сигналните каскади, известната анатомия на нервната и система и най-накрая открихме как да предадем сигнал до съзнанието и изпратихме строго определена последователност от електромагнитни импулси, които си взаимодействаха с местните магнитосфери, което повлия на астероидните орбити, което отдалечи или доближи планети, звезди което предопредели съдбата на организмите, което промени газовете в атмосферите, което измени пътя на светлинните сигнали, всичко това в сложни взаимодействащи си каскади, разработени от нас. Изчисленията ни показаха, че на съобщението му е отнело няколко стокици години да стигне до съзнанието й. По времето на достигането аз със съжаление пътувах извън планетата, докато всички бяха толкова развълнувани да видят какво ще се случи. Лицето му потреперва болезненото процеждане на спомена, но никой не би могъл да се досети какво последва, заваля величествена градушка от метеори, падаха възпламеняващи всичко водородни облаци, следвани от множество черни дуки, които безмилостно погълнаха летящите отломъци и прах, докато изчезна и последната светлинка от спомена. Никой не оцеля, по всяка вероятност всичко това на нея и беше безразлично. Може да е било реакцията на имунната и система. Или може да се е почесала, или да е кифнала, или пък да си е правила биопсия. И така, установихме, че можем да общуваме с нея, но не смислено. Ние сме незначително малки. Какво можем да ѝ кажем? Какъв въпрос да ѝ зададем? Как би могла тя да ни отвърне? Може би това беше нейният опит за отговор. Можеш ли да я помолиш да направи нещо, което би имало значение в живота ти? И ако тя ти каже какво е важно за нея, би ли могла да разбереш, отговора. Мислиш ли, че би имало някакво значение, ако покажеш една от вашите Шекспирови пиеси на някоя бактерия? Разбира се, че не. Смисълът се променя според мащаба. И така, ние стигнахме до заключение, че общуването с нея не е невъзможно, но е безсмислено. И затова сега се спотайваме тук, на повърхността на тази безшумна планета, която се носи тихичко по бавната си орбита и се стараем да не привличаме внимание към себе си. Мери, когато пристигнеш в отвъдното, сварваш Мери Уолстън Кръвчели да седи на трон. За нея се грижи и я пази група ангели. След като поразпиташ научаваш, че любимата книга на Бог е «Франкенштайн» на Шели. Нощем той седи, сграбчил в могъщите си ръце протрит екземпляр от книгата, и то чете, то замислено се взира в нощното небе. Също като Виктор Франкенштайн, и Бокс се има за лекар, биолог, който няма равен, и го вълнува дълбоко, болезнено, всяка история за създаването на живот. Той знае много за удухотворяването на бездушното. Твърде малко от неговите създания се бяха замислили сериозно за предизвикателствата на сътворяването и той почувства известно облегчение от самотата на своето положение, когато Мери написа романа си. Първия път, когато четеше «Франкенштайн», той го критикуваше през цялото време заради прекаленото опростяване на процесите. Но когато стигна до края, се възхити. За първи път някой го разбираше. Тогава я повика и я служи върху трона. За да разбереш избика му на чувства, трябва да разбереш траекторията на Божията кариера като лекар. Бог открил принципите на самоорганизацията чрез експерименти с мая и бактерии. Наслаждавал се на красотата на творенията си. Веднъж у основните принципи, изобретенията му ставали все посложни. С артистичен нюх съшил изумителната птицечовка, компактния бръмбър, огромния власът мамот, лъщящите стада делфини. Уменията му станали перфектни, а прецизните му пръсти извайвали с ослепително амбициозна точност всички животни на предела на необятното му въображение. Но тогава, без да се усети, той пресекал своя Рубикон. Създал човека, неговото най-ценно притежание, неговото съкровище, гордост, образцов експонат и фикс идея. За разлика от другите животни, за които всеки ден бил като предишния, човекът обичал, търсел, копнел, грешал, ламкел и страдал досъщ като самия Бог. Бог се удивил, когато човекът преровил земята и си скалопил сечива. Изобретяването на музикалните инструменти прозвучало в божиите уши като симфония. С благоговение гледал как хората се събирали, издигали градове, строили стени. Усетил как радостта му прераства в тревога, когато те започнали да се спречкват и да се дърлят. Не след дълго последвали нашествията. Разразили се войни, докато той се опитвал да вразумил нези, които биха го послушали. Бързо установил, че имал по-малко контрол, отколкото смятал. Хората просто били твърде много. Опитал се хубавите неща да се случват на добри хора, а лошите на лоши, но не разполагал с нужната технология. Кръвопролитията се увеличавали по делигия сирийците и вавилонците, гръкомакедонците нападнали съседите си, римляните начанали яростните си набези, а после се оказали обсадени от варвари и готи. Византия се въздигнала и сринала, облена в кръв. Китайците примамвали и разкъсвали, европейците се нахвърляли едни срещу други. И ярките цветове на неговата земя потъмнели от кръвта на човека, и той не можел да стори почти нищо, за да спре това. И през цялото време гласовете на човека го достигали смолби за помощ, увещания едните да победят другите. Той запушвал ушите си и виел заедно с плача от опожаряваните села, молитвите на войниците, умиращи сред локва кръв, жалбите от Аушвиц. Ето защо сега се заключва в стаята си, а нощем се промъква на покрива с Франкенштайн, в ръка и пак и пак чете как безмилосното чудовище се надсмива на дъра Виктор Франкенштайн през арктическия лед. И Бог се отеша в смисълта, че всяко сътворение свършва така. Създателите, безсилни, бягат от нещата, които се сътворили. Актьорският състав, нещо ти просветна, когато чу детската песничка Весело, весело, весело. Весело, животът е само сън. Заподозря, че може би си пеперуда, която сънува, че е човек, или още по-лошо, мозък в стъкленица, който възприема гледки, звуци, миризми и вкусове. И всичките само съновидения, и зачака смъртта да те събуди, за да разбереш дали си имаш пъстри крила, или си заобиколен от стъкло. Но се оказва, че си сбъркал. Не животът е сън, а смъртта. И още постранното е, че това не е твоят сън, а не и друг. Сега си припомняш, че в сънищата ти винаги е имало статисти, тълпите в ресторанта, групитките по молове и училищни дворове, другите шофьори на пътя и невнимателните пешеходци. Тези актьори не са дошли от нищото. Седим си отзад, играем ролите си, за да може съноваштият да усети преживяването като истинско. Понякога се заслушваме и обръщаме внимание на сюжета на съня. Почесто разговаряме помежду си и чакаме смяната ни да свърши. Това е не избор на професия, а договорка – дължиш толкова часове в служба, колкото си сънувал през живота си. Тази работа на никого не се нрави особено, с изключение на някои бивши актьори сред нас. На тях най-често им даваме интерактивните роли всяка нощ. Ние сме си доволни да седим на заден план. Ако имаме късмет сънуващия да ни прати в някой ресторант, хапваме безплатно. В позлощастните вечери ни пръщат маскирани на някое ужасяващо тържество или като страдалци в дълбоките кръгове на ада, или като колеги, които трябва да сочат и да се смеят, когато звездата влезе без дрехи. За унези си интерактивните роли се прожектират реплики върху екран зад сънуващия да ги произнесат колкото се може по-убедително. Повечето от нас се представят зле, не сме професионални актьори, а и ни липсва мотивация. За щастие, сънуващите сякаш вярват на всичко, което кажем. Дори да не приличаме на въпросните герои, сънуващите са убедени, че ние сме унези, за които ни мислят, и само леко се объркват, когато сменим пола на някоя роля. Веднъж, преди много време, актьорите от сънищата обявиха стачка и в продължение на три дни всички на Земята сънуваха, че бродят из празни домове и скитат по пусти улици. Понеже изтълкуваха това като зловещо знамение, няколко души скочиха от високо и се самоубиха. Когато се появиха като новобранци в трупите на сънищата, жалните им истории разплакаха останалите, които прекратиха стачката веднага. Може би ти се струва, че отвъдното не е голямо наказание. Но не съм стигнал до най-лошата част. Сутрин, когато сме приключили с нощните си набези в черепите на другите хора, самите ние потъваме в неспокоен сън. И кой си мислиш, че населява нашите сънища? Онези, които са прослужили времето си тук и си отиват от тоя свят. Ние живеем вечно в сънищата на следващото поколение. Човекът вляво от теб, предполага, че всичко е циклично и че все някога пак ще се върнем на Земята. Изглежда това е план за споделена употреба, разработен от някое находчиво божество, по този начин не всички населяваме Земята по едно и също време. Какъв е проблемът ли, всяка нощ на сън виждам една жена, но никога не мога да я стигна, докато преминаваме от свят в свят. Метаморфоза Има три смърти. Първата е, когато тялото спре да функционира. Втората е, когато тялото бъде погребано. Третата е онзи момент, някога в бъдещето, когато името ти бъде изречено за последен път. И така, чакаш в едно фое, докато дойде третата смърт. Има дълги маси с кафе, чай и корабии, може да си взимаш. Събрани са хора от целия свят и с малко усилие ще успеш да завържеш дружеска раздумка. Има и предвид обаче, че разговорът ви може да бъде прекъснат всеки един момент от повиквателите, които обявяват името на новия ти приятел, за да оповестят, че на земята никой никога няма да си спомни повече за него. Приятелят ти се захлопва на масата, лицето му заприличва на счупена и залепена на ново чиния, натъжен, макар че повиквателите мило му казват, че отива на по-добро място. Никой не знае къде е това по-добро място или какво предлага, защото никой, който е излязъл през оная врата, не се е върнал да ни разкаже. За съжаление, много хора си тръгват точно когато техните любими пристигат, тъй като любимите им са били единствените, които са си спомняли за тях. Всички поклащаме глави при такива типични съвпадения. Самото място прилича на безкрайна чакалня на летище. Има много известни личности от учебниците по история. Ако ти доскучае, може да поемеш в произволна посока, по край редици и редици седалки. След дълги дни вървене ще забележиш, че хората започват да изглеждат различно и ще чуеш звуците на чужди езици. Всички се събират със себеподобните си и виждаш как спонтанно възникват територии, съответстващи на разпределението по земята, ако не броим океаните, ти се движиш по земната карта. Тук няма часови пояси, никой не спи, въпреки че на повечето им се иска да можеха. Мястото е равномерно осветено от луминесцентни лампи. Не всички тъгуват, когато повиквателите влязат и извикат следващите имена по списък. Так му обратното, някои хора умоляват и настояват, просвайки се в краката на повиквателите. Това са най-вече нези, които са били тук дълго, прекалено дълго, особено ако ги помнят с лошо. Да вземем за пример фермера Ейтам, удавил се в една рекичка преди 200 години. Сега на мястото на фермата му има малък колеж и екскурзоводите разказват историята му всяка седмица. Така че за него няма мърдане нито радост. Колкото повече разказват историята му, толкова по-серазмиват детайлите. Той съвсем се е отчуждил от името си, то вече не го обозначава, но продължава да го обвързва. Безрадостната жена от другата страна е почитана като светица, макар пътищата в сърцето и да са били заплетени. Мъжът с посивил ако са, при автомата за безалкохолни първо бил провъзгласен за герой, след това заклемен като войнолюбец и накрая канонизиран като знаме на своята епоха. Той чака с болеещо сърце статуите му да се срутят. И именно в това е проклятието на това място, тъй като живеем в главите на хората, които ни помнят, губим контрол над живота си и се превръщаме в такива, каквито да искат да бъдем. Липса Спорът относно пола на Бог е поел в погрешна посока. Това, което наричаме Бог, всъщност е на двойка когато те решили да сътворят хората по своя образ и подобие, постигнали споразумение и изработили горе-долу поравно от двата пола. Всяка жена, която създава тя, и е свидна. Докато я оформя, тя се превръща в тази жена само за миг и така може да изпробва различни ръстове и килограми, дълбочина на емоциите и коефициент на интелигентност, тен на кожата и цвят на очите. Същото се отнася за всеки мъж, създаден от него. А в нощите, когато са полиберално настроени, всеки от тях създава член на противоположния пол, просто за да види какво е усещането. Когато умреш, отиваш да живееш в огромния им дом, като дете при родители. Всеки човек на света за тях е дете и те влагат на имоверни усилия в родителските си умения. Насърчаващо е да видиш, че те се учат от нас по същия начин, по който всички родители се учат от децата си. Например, оказва се, че те не знаели как да опишат механизмите на своята вселена с уравнения, така че много се впечатляват от идеите по своите деца в физици, които за първи път дефинират в ясни думи творението им. От друга страна, би било подвеждащо да твърдим, че винаги са били щастливо семейство, защото известно време не било така. Бракът им бил предварително уреден и с течение на хилядолетията започнали да се чувстват нещастни в присъствието на другия. След щателни наблюдения на хората през годините научили, че понякога при двойките не се получава, че хората се разделят, изневеяват, развеждат се и нито едно от тези неща не е чак толкова ужасно, Та да Вселената да се срине. И така, понеже всички родители се учат от децата си, те се разделили. Имало много реакции на огорчение. Двамата си отправили несправедливи обвинения, като използвали дори лична информация, която не би трябвало да споменават. Наранена и търсеща незабавно отмъщение, тя създала планета само от жени. Той е отвърнал със слънчева система от мъже. Тя обкръжила планетите му с дружина жени, и яхнали метеорити. Двамата въоръжили новите хора, за да разрешат конфликта на бойното поле, жени срещу мъже. И двете страни били снабдени с оръжия от сарказъм до танкове. Но се случило нещо странно. Планетите и метеоритите били тихи. Орбитите се владжали бавно като шепот през празното пространство. Нямало битки, не прозвучал нито изстрел. Като се вгледали повнимателно, двамата установили, че еднополовите жители били нещастни, смазани като екзистенциалисти от усещането, че липсва нещо изключително важно, нещо, което не можели да назоват. В крайна сметка тя свалила ръце от кръста си, той също. Тя изрекла първите си нежни думи от месеци попитала го дали е гладен. В отговор той предложил да сготви нещо за двамата. Планетите с мъже и жени по обратно една към друга и над преварата започнала пак, с преследванията, съблазните, изборите, състезанията, изкушенията, кавгите. И една огромна космическа въздишка на облегчение, когато всичките, отново свободни, се хвърлили в обятията си. Спирали, в отвъдното разбираш, че твоят създател са един вид древни, слабоумни, тъпи същества. Приличат малко на хора, но са поситни и поблизо до животните. Удивително неинтелигентни са, сбърчват вежди, когато се опитват да следят какво казваш. Ще ги облегчиш, ако говориш бавно, а понякога рисуваш и картинки. По някое време ще се изцъклят и ще кимат, сякаш те разбират, но съвсем ще са избубили нишката на разговора. Да те предупредя, когато се събудиш въдното, ще си заоби от тези същества. Ще се блъскат и боричкат покрай тебе, ще изпъват вратлета, за да те погледнат, и всички ще те питат едно и също, имаш ли отговор? Имаш ли отговор? Не се плаши, тия същества са мили и безобидни. Ти сигурно ще ги попиташ за какво говорят. Те ще сключат вежди, отмисляйки думите ти, сякаш са някаква загадъчна поговорка. После плахо ще повторят, имаш ли отговор? Мътните го взели, къде съм, може би ще попиташ. Един писър прилежно записва всяка твоя дума за бъдниците. Майка и дъщеря от съществата с надежда се взират в теб от наблюдателници. За да разбереш къде си, ще ти е полезно малко въведение. В даден момент от развитието на обществото им съществата започнали да се чудят, защо сме тук. Какъв е смисълът на нашето съществуване? Тези въпроси се оказали сложни. Всъщност толкова сложни, че вместо да подходят към тях директно, съществата решили, че може да е полезно да създадат суперкомпютри, програмирани да открият отговорите. Така че вложили труда на десетки поколения, за да ги проектират. Ние сме техните машини, на старейшините в общността им тази стратегия се сторила на хочива. Обягнали им обаче е един проблем, за да построиш машина, поумна от теб самия. Е нужно тя да бъде посложна от тепа оттам способността да разбираш машината започва да ти се изплъзва. Когато се износиш и престанеш да функционираш, софтуерът ти се презарежда в лабораторията им, за да го проучат. Ти се събуждаш именно там, и щом издадеш първия си звук, те те наобикалят, за да научат едно едничко нещо, имаш ли отговор. Те не осъзнават, че когато ни пуснаха в терариума ни, ние не пропиляхме нито миг, градихме общества, строихме пътища, създавахме романи, катапулти, телескопи, пушки и всякакви разновидности на нашите собствени машини. На тях им е трудно да установят прогреса ни, камо ли да го проумеят, защото просто не могат да проследят сложността му. Когато се опиташ да им обясниш какво е станало, те не смогват на бързата и неразгадаема реч така че се отдават на глуповатото си кимане. Това ги натъжава и понякога ще зърнеш най проницателните сред тях да плачат в някой ъгъл, защото знаят, че проектът им се е провалил. Вярват, че сме открили отговора, но сме се развили твърде много, за да им го разкажем разбираемо. Те не се досещат, че ние нямаме отговори за тях. Не се сещат, че основният ни приоритет е сами да си отговорим на тези въпроси. Не се сещат, че не успяваме и че строим все посложни машини, за да се изправим пред собствените си загадки. Опитваш се да го обясниш на съществата, но е безполезно, не само защото те не те разбират, но и защото осъзнаваш колко малко разбиращи от нашите машини. Мащаби, Известно време се тревожихме, че сме откъснати от Бог, но страховете ни се оталожиха, когато пророците разкриха ново прозрение – ние сме божиите органи, неговите очи и пръсти. Способите, посредством, които той изследва своя свят. Всички се почувствахме по-добре от това дълбино чувство на свързаност – ние сме част от биологията на Бог. Но постепенно стана ясно, че сме свързани не толкова с сетивните, а по-скоро с вътрешните му органи. Атеистите и теистите се съгласиха, че той живее само чрез нас. Когато го изоставим, той умира. Първо бяхме трогнати, че сме клетките, които изграждат тялото на Бог. Но после стана ясно, че сме рак. Той е изгубил контрол над малките части, които го съставляват. Ние се делим и множим. Бог и лекарите му се опитали да спрат растежа, метастазите на тумора, които затрудняват дишането и застрашават кръвообращението му. Но ние сме прекалено издръжливи. Хвърляйте срещу нас бури, земетресения и епидемии. Ние всеки път се разпръсваме, прегрупираме и правим нови, подобри планове. Развиваме резистентност и продължаваме да се делим. Бог най-накрая се е примирил с това и кротко си лежи на място, където се събират стерилни зелени коридори. Понякога се чуди дали го правим нарочно. Дали неговите обични поданици жадуват да опознаят тялото му, да плъзнат в метастази и извеличието му посредством кръвоносната система. Той не подозира, че ние нямаме представа за това пътуване. После започва да забелязва нещо. Макар той да не може да ни спре или нарани. има неща, които могат. Наблюдавани как се обръщаме към по малките мащаби, за да се борим с собствените си левкемии, лимфоми, саркоми, меланоми. Става свидетел как поданиците му се помъзват с химиотерапия, приличат се на лъчетерапията. Гледа как хората му биват безразсъдно сдъвквани от трилионите клетки, които ги съставляват. И изведнъж Бог се изправя в леглото си с прозрение. Всичко, което се гради върху гърбовете на по-малките мащаби, от тях ще бъде и погълнато. Заедност, ние сме продукт на огромни същества, които лагеруват на астероиди и наричат себе си колекционери. Колекционерите провеждат милиарди експерименти с времевите мащаби на Вселени. Фино настроиват галактическите параметри в една или друга посока, правят взривовета по-големи или по-малки, въртят бутоните на фундаментални физични константи едва-едва, едва-едва. Постоянно остят моливи и се взират през телескопи. Когато колекционерите разрешат някой проблем, разболетайната му, те унищожават съответната Вселена и рециклират материалите от нея в следващия си експеримент. Нашият живот на Земята представлява експеримент, в който те се опитват да разберат какво кара хората да се държат едни за други. Защо някои връзки сработват, а други се провалят. Това напълно ги озадачава. Когато теоретиците им не могли да съзрат никаква зависимост, те поставили въпроса като интересен за изследване. И така се родила нашата Вселена. Колекционерите конструират живота ни по експериментални параметри – мъже и жени които биха се чувствали добре заедно, побиват изстрелени един покрай друг за много кратко докосват се в някоя библиотека, разминават се на стъпалото в градския транспорт, поколебават се за миг. Колекционерите имат нужда и да разберат как се справят мъжете и жените с инерцията на личните си житейски планове, когато се окажат за миг на едно място насред бласканицата и погледите на тълпите, повлекли ги в противоположни посоки. Могат ли да обърнат инерцията на изборите и плановете? Колекционерите подоствят моливите си върху астероидите и наблюдават внимателно. Проучват мъже и жени, които не са естествено привлечени едни от други, но обстоятелствата ги задържат заедно. Такива, които остават заедно по задължение. Такива, които се научават да бъдат щастливи, като предизвикват заедност на сила. Такива, които не могат да живеят без заедност, и други, които и се противопоставят, унези, които нямат нужда от нея, и унези, които я саботират, унези, които намират заедност, когато най-малко я очакват. Когато умреш, се изправиш пред група колекционери. Разпитват те и се стремят да разберат мотивите ти. Защо реши да прекратиш тази връзка? Какво оценеш унази? Какво му беше на ID кой си, коя ти се струваше, че има всичко, което си желал? След като се опитват, но не успяват да те разберат, те изпращат обратно, за да видят дали още един рунд експерименти няма да изясни нещата. Това е единствената причина Вселената ни още да съществува. Колекционерите са пресрочили графика и са надхвърлили бюджета си, но им е трудно да приключат това проучване. Те са омаяни, и най-блестящите сред тях не могат да го уловят в цифри. Тревога, докато сме хора, прекърваме времето си в търсене на големи, смислени преживявания. Така че отвъдното може да те изненада, когато тялото ти се износи. Тогава се оголемяваме до истинските си размери, които, според земните мерила, са огромни. Простираме се на по 10 000 км в 9 измерения и живеем с други като нас в небесна комуна. Когато отново се пробудим в тези, истинските си тела, веднага забелязваме че колосалните ни колеги страдат от дълбоко чувство на тревога. Нашата задача е да поддържаме космоса. Вселенският срив наближава и ние проектираме червени дубки, които да служат за подпорни конструкции. Трудим се неуморно на границата на космическа катастрофа. Ако не свършим работата си безукорно, Вселената ще се срине наново. Нашата работа е сложна, прецизна и важна. След три вековно бъхтене имаме възможност да си вземем почивка. Всички си избираме една и съща дестинация, пренасяме се в същества от по-ниско измерение. Пренасяме се в маничките, деликатни, триизмерни тела, които наричаме «хора» и се раждаме в курорта, който наричаме «земя». Идеята на тези почивки е да ловиш малките преживявания. На земята ни вълнува само непосредственото ни окръжение. Гледаме комедии, пием алкохол и се наслаждаваме на музиката. Създаваме връзки. Караме се, разделяме се и започваме наново. Когато сме в човешките ла, Вселенският крах не ни интересува. Интересуват ни само срещата на погледи, оглаването на парченце плът, галещите тонове на любим глас, радостта, любовта, светлината, разположението на някое тайно от цвете, оттенъкът на маска боя, видът на прическата пи. Хубави вакансии са тези на Земята, изпълнени с древните ни драми и суетни. Ценим тази умствена почивка неописуемо много. И когато се принудим да си тръгнем заради износването на онези деликатни малките телца, понякога ще ни видите отпуснати сред повея на слънчевите ветрове, хванали се чивата си, загледани в космоса с навлажнени очи в търсене на безсмислието. Ос, в самото начало на отвъдното намираш свитък, който те информира скривия почерк на древен писар, че имаш възможността да се срещнеш с създателя на Вселената, но само ако си от най-смелите. Чудиш се колко ли величав е този създател, та да се иска толкова храброст в негово присъствие. Представяш си лице, по-голямо от орбитата на Луната, глас, помогъщ от стотици изригвания на везуви, и започваш да подозираш, че ограниченото ти въображение е недостатъчно за предстоящото божествено преживяване. Чуваш гръмовен тътнещ глас в далечината и краката ти се разтреперват. Замисляш се, достатъчно смела ли съм, за да се справя с това. Очаквате грандиозно пътуване. По пътя се изправяш пред страхове и ги побеждаваш, откриваш потоците на своята неувереност и ги прегазваш, разпознаваш върховете на арогантността си и слизаш от тях, забелезваш облаците самосъжаление, надвиснали над теб, и се измъкваш от сянката им. Докато пътят свърши, се изпълваш с подновена увереност готова си, вярваш ти, да се срещнеш с създателя си, да се изправите лице в лице, да зърнеш майстора, сътворивше шедьовара. Приближаваш вратата на огромен замък. Дори и сега тътнещият глас, надвиснал над земята, те кара да се питаш, дали съм сред най смелите. Притежавам ли каквото е нужно? Натискаш вратата с тяло, за да я отвориш, влизаш в голямо фоя и по коридор стигаш до грамадна стая. И там виждаш лицето. Наистина е по-голямо от орбитата на луната. Перата на поетите не биха успели да го опишат. Той е като океан, с неговата ужасяваща сила и ритнично изящество. Лице, което прилича на баща ти и на майка ти, то владее знанието на хиляда учени, съпричастността на хиляда влюбени, загадката на хиляда непознати. Лице, заради което пътуването си заслужава. Лице, достойно за създателя на Вселената. Трепериш и се тресеш, хипнотизирана, в замаяния си екстаз. Вулканичният глас избобоботва на среща ти, издухвайки косата ти назад. Смела ли си да заекваш ти? Затова съм тук. Долините на устните се извиват мъничко, сякаш за да се засмеят. После чуваш електрическо избръмчаване, лицето се размива на хоризонтални ивици и изчезва в светкавица от фосфор. Насред огромното пространство остава само една жълта завеска там, където е било лицето. Завеската се вдига, сбрътка на ръка намества очила върху носа на сбръдкан дребен мъж. Той страда от подагра, току потръп в тремор и държи шишенце, пълно с разноцветни хапчета. Прегърбен е, изкривен е и улисяващ. Гледате се, смелите казва той не са онези, които могат да се справят с голямото лице, а онези, които могат да понесат отсъствието му. Големите надежди като щастлива последица от свободния пазар на капиталистическото общество, най-накрая имаме възможност да определяме сами отвъдното си. То е станало приватизирано и компютризирано. На изгодна цена можеш да запишеш съзнанието си на компютър, за да живее вечно в един виртуален свят. По този начин можеш да виеш срещу смърта на светлината, като избереш отвъден живот, който е бърз, яростен и пикантен въплъщение на фантазиите ти. Можеш да зададеш партньорите си предварително, да увеличиш максимално сетсапила си, да фучиш изнаелектризирани пулсиращи градове в някое от десетината Поршета, с които разполагаш. Получаваш поздрави мускули, съвършена кожа и плосък корем с плочки. Без че девици весело очакват пристигането ти. Мобилните телефони и реактивните раници са норма. Денонощно се вихлят штури купони. Нищо чудно, че всеки се реди на опашка за това авангардно-отвъдно. Вместо да се превръщаш в храна за червейте, е много по-добре да избереш момента на смъртта си и да посочиш възможно най-доброто бъдеще. Не се включват само шепа на божни люде, които твърдят, че чакат своя рай, въобразявайки си, че ще се озуват в отвъдно според описанията в Библията. Отдавна надраснала идеята за Бог, компанията се опитва да им обясни. Че фантазиите им не им позволяват да видят своите възможни реалности. Набожните парират, че най-големият им подарък от Бог е способността да виждат отвъд това, което улавят очите, и да вярват в нещо по-велико. Това не е подарък, това е капан, отвръща компанията. Това е като да разполагаш с прекрасен партньор, а да копнееш за недостижима филмова звезда. Набожните не склоняват и в крайна сметка получават неутрална смърт в самотно болнично легло. За останалите от нас, преходът към виртуалните бъднини е безболезнен. Когато оговореният момент настъпи, влизаш в офиса и се отпускаш на червения заболекарски стол. Сестрата на компанията те уверява, че ще се почувстваш така, сякаш затваряш очи в офиса им и незабавно ги отваряш пак в твоя величествен виртуален свят. Един техник натиска бутон и лазерен лъч те разпилява на атоми. Копие от триизмерната структура на мозъка ти се пресъздава като нули и единици в хиперкластъра от паралелни процесори. Има само един риск – невролозите и инженерите, разработили тази процедура, не могат да докажат, че работи. В края на краищата, атомизираните хора няма как да дадат обратна връзка. Постигнато е обаче всеобщо съгласие, че при презаписа няма какво да се обърка, всичките ни физични теории предсказват, че създаването на съвсем точно копие на мозъка ще възпроизведе усещането, че си същия човек. Така че всички вярват, че процесът си работи. За съжаление, той не работи. Провалът му не се дължи на некомпетентни програмисти или безкруполни бизнесмени, а произлиза от неразбирането на космическата схема. Твоята същност не може да бъде свалена и презаписана, защото същността ти, за която компанията не е вярвала, че съществува като отделна цялост, потегля бързо-бързо към рая. Въпреки въодушевлението ти при твоя избор на отвъдно, излиза, че Бог в крайна сметка съществува и много се е постарал да ни сътвори задврубен свят. И така, събуждаш се върху меки облаци, загърнат в бяла роба, заобиколен от ангели, свирещи на арфа. Проблемът е, че не това си искал. Ти си се бръкнал дълбоко за отвъдно с бързи коли, опасен чар, пиечка и здрав секс. В сравнение с него този рай изглежда безнадежно незадоволителен и застоял. Вместо да хвърчиш с реактивна раница, носиш бял чаршав, който не ти става. Безкрайни бели колонади са заменили на електризираните пулсиращи градове. В бюфета се предлага манна и мляко вместо суши и саке. Музиката от арфа е владяващо бавна. И ти си все така непривлекателен, както всякога. Тук няма нищо за правене. За хора вляво от теб играят брич. Цялото това разочарование напоследък поставя Бог в неловка ситуация. По-настоящем той прекарва голяма част от времето си, опитвайки се да утешипаството паството си сред облачните пейзажи. Фантазиите ви не са ви позволили да видите вашите реалности, обяснява им, кършейки пръсти. Компанията не ви даде доказателство, че е истина. Защо им повярвахте? Въпреки, че не го изрича, всеки знае какво си мисли, когато нощем се оттегли в покоите си, че един от най-големите му дарове способността да вярваш в невидени бъднини се е обърнал срещу него. Огледала, когато си мислиш, че си умел, всъщност не си. Смъртта е двоетъпен процес и мястото, където се събуждаш след последния си дъх, е нещо като чистилище, не се чувстваш мъртъв. Не изглеждаш мъртъв и всъщност не си мъртъв. Все още, може би си си мислил, че отвъдният живот ще бъде нещо като мека бяла светлина или блещ тукъщ океан, или като да се носиш сред музика. Но погледнат по-отблизо, отвъдният живот напомня усещането да се изправиш твърда язко, за един замаян момент забравяш кой си, къде си, всички лични детайли от живота си. А от тук нататък става още по-странно. Най-напред всичко потъмнява по ослепително ярат начин и усещаш как плавно се сличат задръжките ти, отмива се и силата ти да направиш каквото и да било по въпроса. Започваш да губиш егото си и това фино се преплита с изчезването на гордостта ти. После губиш спомените за теб самия. Губиш себе си, но, изглежда, ти е все едно. Сега от теб е останала само малка част, същината ти, чистото съзнание, голо като бебе. За да разбереш смисъла на отвъдното, трябва да си спомниш, че всеки човек е като кристал с много страни. И тъй като винаги си живял в собствената си глава, много по-добре си виждал истината за другите, отколкото себе си. И така си управлявал живота си с помощта на други, които са ти държали огледала. Хората са хвалили добрите ти качества и са критикували лошите ти навици, и гледните им точки често изненадващи за теб са ти помагали да ръководиш живота си. Познавал си себе си толкова малко, че винаги си се изненадвал как изглеждаш на снимки или как звучиш в гласовата поща. Така голяма част от съществуванието ти е протекло през очите, ушите и пръстите на други. И сега, когато напусна земята, те съхраняват пръснати по цял свят глави. Тук, в чистилището, са събрани всички хора, с които някога си общувал. Пръснатите твои части са прибрани, споени и обединени. Пред теб вдигато гледала, вече без привилегията на филтрите, виждаш себе си ясно за първи път. И так това те довършва. Вечност. Ако се събудиш и се озовеш в това предградие, да знаеш, че си грешница. Не, че условията са лоши, тук има телевизори с много канали. От всички страни си заобиколена от съседи, с които от време на време контактувате. Има лавици, пълни с книги, разказващи хубави, но неправдоподобни приключенски истории. Децата ходят на училище, възрастните на работа. Кариера се гради лесно, а магазините са ефтини. Научеваш, че го наричат рай. Тук живеем близо до Бог. Единствената мистериозна част е, че всички добри хора, които си познавала, самаряните, светците, щедрите, алтруистите, самоотвържените, филантропите ги няма. Разпитваш дали са били пратени на по-добро място, в свръх рая, но откриваш, че тези добри хора гният в ковчези, като храна за червеите. Само грешниците се наслаждават на живот след смъртта. Появявали се се много теории защо Бог е създал нещата така. Всеки си има хипотеза и това е обичайната тема на разговор при сбирки около барбекюто. Защо наградените с отводен живот сме ние? Очевидно е, че Бог не харесва много-много обитателите тук и ядко ни посещава. Но иска да е сигурен, че ни поддържа живи. Жената от кафенето настоява, че той пази лошите, също както римляните държали гладиаторите, в даден момент ще се бием до смърт за негово развлечение. Съседат от тата улицата има теория, че сме запас за война срещу друг Бог от съседна вселена и че само от грешниците стават добри войници. Но и двамата бъркат. Всъщност Бог живее също като нас, ние сме създадени не само по Негов образ и подобие, но и по Неговия социален статус. Бог прекарва повечето от времето си в преследване на щастието. Чете книги, стреми се към самоусъвършенстване, търси си занимания, с които да избяга от скуката, опитва се да поддържа изветряващи приятелства, чуди се дали няма нещо друго, на което да си посвети времето. С хилядолетията е станал по намусен. Нищо не го задоволява вече. Времето го дави, той завижда на човека за мимолетния му живот, а онези, които не харесва, облича на страдание в безсмъртието редом със себе си. Неестественото. Когато пристигнеш в отвъдното, техниците те уведомяват за невероятната възможност, която те очаква, можеш да направиш някаква промяна по твой избор и да изживеш живота си наново. Рекламната им брошура подсказва, че би могъл да поискаш да си 5 см по-висок или да дариш всеки на земята с повече чувство за хумор, или пък да накараш птиците да говорят. После ще можеш да изпробваш избора си на земята, за да видиш какво ще се случи. Те гордо те осведомяват, че това е уникална експериментална образователна програма. Тъй като тъкмо идваш от собственото си погребение, може да се изкушиш да хитруваш, да поискаш да станеш хонзи който ще изкорени всичката смърт от планетата ни. Само имай на ум, че ако го предложиш, някой мил техник може да те дръпне на страна, за да ти обясни, че вече си изпробвал този път, в предни вариации на живота ти, и неизбежно си останал неудовлетворен. Казвате ми това, защото може да загубите работата си, питаш го. Не отговаря техникът, защото смъртта е нелечима, не казва техникът. В такъв случай бих искал желанието ми да бъде изпълнено, както желаете отвръща техникът. И така, в новия си живот ставаш прочут лекар-визионер. Заявяваш, че такова нещо като естествена смърт няма, и набираш милиони, за да финансираш изследванията си. Програмираш компютри да изчисляват всички възможни мутации на вируси, преди да са се случили, и създаваш профилактично лечение срещу тях. Пресметаш какви точно ефекти би имало всяко лекарство върху нормалните цикли на тялото. Настъпетелната ти програма срещу на успех. след сетния дъх на една неизлечимо болна възрастна жена, можеш да обявиш, че това е било последната естествена смърт. Следват бляскави празненства, хората започват да живеят вечно, като се възстановяват точно както когато са били млади, най-сетне освободени от надвисналия облак на смърта. Дълбоко ти се възхищават, но накрая, точно както те предупреди техникът, успехът ти постепенно губи своя блясък. Хората започват да разбират, че краят на смърта е смърт за мотивацията. Прекалено многото живот, оказва се, е опият за масите. Отбелязва се значителен спад в постиженията. Хората си подъмват повече, никой не бърза за никъде. В опит да спасят някогашната динамика на живота си, хората започват да обявяват дата, на която ще се самоубият. Това е като желано ехо на някогашните дни, в които си бил смъртен, дори е и нещо още по-добро заради възможността да се сбъгуваш с близките си и да уредиш наследствата. За известно време схемата работи сполучливо, като отново запалва импулса да се живее ярко. Но в края на краищата хората започват да се отнасят към системата недостатъчно сериозно и ако междувременно им се случи нещо важно, например нова връзка, просто отлагат датата на самоубийството. Нароява се цяла класа от вечно отлагащи хора. Когато си насрочат нова дата, другите им се присмиват, като наричат това смъртна заплаха. Появява се огромен обществен натиск самоубийствата да се довежда до край. Най-сетне, след много злоупотреби с системата, се приема закон, че оговорената дата на смъртта не може да се променя. Но в крайна сметка хората установяват, че не ограничеността на живота – а и изненедващото настъпване на смърта са ключови за мотивацията. Затова започват да задават възможни периоди за срещите си със смърта. В тази нова рамка приятелите им устройват празненства изненади като рождените дни, само дейто като изкучат за дивана, би убиват. И тъй като не знаеш кога приятелите ти ще ти устроят парти и изненада, от колешната философия, живей за мига, се завръща. За съжаление, хората започват да злоупотребяват с спартитата изненаги, за да елиминират враговете си по тегидата на некрозаконодателството. Накрая тълпи бунтовници нахлуват в медицинския ти комплекс, изтръгват кабелите на компютрите и отпразнуват края на последния неестествен живот, а ти пак се оказваш в чекалнята на техниците. Разстояние, В отвъдното се озоваваш сред красива земя на мляко и мед. Няма бедност. Глад или войни, самоширнали се хълмове, миниатюрни ангелчета и романтична музика. Става ти ясно, че имаш право да зададеш един въпрос на създателя си. Тържествено те въвеждат през блестящите колонади на двореца до голямата зела, където седи създателят ти върху трон от светлини, от които те болят очите. Не можеш да погледнеш право към него. Въпреки това смело заставаш срещу му и питаш, защо живееш на такова място, толкова далече от земята, вместо долу на фронта с нас. Този въпрос го хваща неподготвен. И явно никой да му го е задавал от доста време. Трудно е да се каже в ярката светлина, но като че ли благите му очи се насълзяват. Той поглежда скопнеш към небето. Известно време живях на земята от Говая, никога не съм си падал по излишествата, но все пак имах няколко къщи в различни страни. Когато отидех в тях, всичките ми съседи научаваха, че съм там, и ми махаха за поздрав. Харесваха ме, от такова място успявах да управлявам нещата добре долу на фронта. Както казат ти, идейно се наслаждавах на всеки декар отворението от си, като се разхуждах из него, вдъхвах мириса му. Пресявах почвата му през пръстите си, живай в него. Но един ден се прибрах в една от къщите си и заварих всички прозорци с чупени. Той потреперва от спомена, после същото се случи и с друга. Не знам кой го е направил или какви са били мотивите му, но осъзнах, че уважението, на което преди се радвах, сега се пропукваше. Хората започнаха да ме засичат, като шофирам. Една сутрин се събудих и открих че пред къщата ми са се наредили демонстранти. Той се умълчава, със сълзи на очи, замислен, прокашлящ се, и тогава дойде тук горе, дойдох тук по същата причина, поради която лекарите носят дълги бели престилки Отговаря, не го правят за свое, а за твое добро. Юзди, първо ти се набиват на очи много тогафове, добрите отиват в ада, а лошите в рая. Жената на рецепцията, към която се обръщаш, за да я питаш какво става, е разпусната и нагла. Казва ти да идеш на опешка номер 7, където да попълниш формуляр за жалба и да я подадеш на гише номер 32. Докато чакаш на опашката, подхващаш разговор с жената за теб и научаваш, че отвъдното отдавна е преминало в ръцете на бюрократите. Излиза, че властта била отнета от Бог някъде в началото. Когато той започнал да губи контрол, защото работата взела да му идва в повече. Хората взели да правят каквото си искат, започнали да развратничат, появила се престъпност и бързо се разпространила. Боко осъзнал, че няма представа за уменията, нужни, за да се управлява организация от такъв мащаб. Заради прекомерното възпроизводство на хората му, населението се умножавало с зашеметяваща скорост и бремето да се ръководи от въдното станало смазващо. За всеки индивид по цялата планета трябвало да се поддържа досие, като постоянно се вписват новите грехове и добри дела. Бог опитал да се грижи за всичко това сам, като пишел толкова бързо, че Пушек се вдигал от моливите му. Натоварването му се увеличавало още повече, понеже Бог, в своята добросърдечност, бил осигурил добро отвъдно и за всяко животно. Изтощил се, но заявил решително, че няма да наруши обещанията си за живот след смъртта. Нямало да изостави нито едно бебе, животно или насекомо. Нямало да прави съкръщения, би отдал обещания и смятал да ги спази. Ангелите, които в началото подкрепяли Бог, следели ситуацията загрижено, понеже изглеждало, че цялата операция може да се изплъзне от контрола му. Започнали да сеят семената на раздора, изтъквайки, че Бог нямало никога да стигне там, където е сега, ако не са били те. Докато системата ставала все по-дезорганизирана, те кроили планове как да се издигнат в иерархията. Хората изобретявали все по-напредничеви технологии, които ангелите все по-често ползвали, за да автоматизират процеса. През 70-те обработвали безчислени купища перфокарти. До 90-те били свели процеса до едно хранилище с компютри. С чукването на новото хилядолетие сглобили сложна виртуална мрежа, с която можели да засичат в реално време състоянието на всички души. Бог се сдобил с репутацията на старому ден, а юздите на властта все повече се изплъзвали от неуверения му захват. Вече много малко хора го посещават. Той се чувства самотен и неразбран. Често кани хора като Мартин, Лутър, Кинг и Махатма Банди и заедно седят на верандата, пият чай и се оплакват от движенията, които помитат създателите си. Микроб. За нас няма отвъдно. Телата ни се разкъпват след смъртта и след това гъмжилото от микроби, които живеят в нас, си намира по добро място за живеене. Това може да те наведе на мисълта, че Бог не съществува. Но ще сгрешиш, просто Той не знае, че ние съществуваме. Не подозира за нас, защото мащабите ни се разминават. Бог е с размерите на бактерия. Той не е нещо извън и над нас, а на повърхността ни и в клетките ни. Бог създаде живота по свой образ и подобие, неговото паство са микробите. Хроничната война за вражеска територия, политиката на симбиоза и инфекция, възходът на щамовете, това е шахматната дъска на Бог където доброто се сблъсква с злото на бойното поле от повърхностни протеини, имунитет и устойчивост. Нашето присъствие в картината е някаква аномалия. Тъй като ни е средата, в която микробите съществуват, не засягаме жизнения им цикъл, оставаме незабелязани. Нас нито ни отсява еволюцията, нито ни улавя микробожественият радар. Бог и неговото микробно паство нямат представа за пъстрия социален живот. Който сме развили за градовете, площадите и войните ни, те не съзнават нашето ниво на взаимодействие, точно както и ние тяхното. Дори да коленичим и да се молим, само микробите участват в състезанието за вечно наказание или награда. Смъртта ни не заслужава и не получава внимание, микробите просто се прехвърлят в други източници на храна. Така че, макар да се смятаме за връх на еволюцията, сме просто хранилка. Но не се отчаивай, имаме огромна сила да променим посоката на света им. Представи си, че решиш да се нахраниш в определен ресторант и неволно оставиш микроб от пръстите си върху слумницата за следващия човек, който ще седне на масата, а после ще хване международен полет и ще пренесе микроба до Тунис. За микробите, загубили член от семейството, това са неведомите и често жестоки пътища на Вселената. Обръщат се към Бог за отговори. Той причислява тези събития към статистическите колебания, които не може да контролира или да разбере. Отсъствие, раят изглеждаше приблизително както го описваха, безкрайни градини с флора и фауна, ангели с арфи, време като в Сан-Диего. Но когато пристигна за първи път, си изненада откри, че всичко е занемарено. Градините бяха обрасли. Ангелите, измършавели, седяха на одеяла с малки картонени чашки за подаяния пред нащърбените си арфи. Издрънкаха кратка мелодията, когато влизаше. Времето беше топло, но небето си вееше от смог. Бог го няма, носи се слух, че напуснал отдавна, като казал, че веднага се връща. Някои предполагат, че въобще не възнамерява да се завърне. Други казват, че Бог е по трети уверяват, че ни обича, но е бил призован да създава нови вселени. Твърдят, че е ядосан, или че има Альцхемер. Допускат, че е отишъл да си поспи, или наголяй. Говорят, че на Бог му е все тая, или че не му било, но се споминал. Смятат, че няма смисъл да се пита къде е отишъл, след като може никога да не го е имало. Може би инопланетяни, а не някакъв бог, са построили това място. Някои се чудят дали не дължим отвъдното на още не изследвани обективни научни принципи. Други предсказват, че бог ще се завърне всеки момент, те отбелязват, че неговите дни отговарят на наши хилядолетия и че той може би е излязъл на следобедна разходка с колата. Каквато и да е причината за отсъствието му, на градината не й е трябвало много, за да се превърне в джунгла като от Томас Хопс. Хората воинствено са взели страни спрямо теориите си за изчезването и дискусиите се извисяват като стълбове черен дим. По едно време някой намерил стар отпечатък от Божия крак и се опитал да го дати развъгле Роб-14, но никой не признавал резултата. После се случило нещо невероятно. Някой започнал къвга, друг започнал да стреля, трети да бомбардира. И сега в свещените райски селения се води война. Но водошлите ги пращат право в тренировъчния лагер и ги учат да си служат с оръжие. Отвъдното, както ще ти разкаже всеки тук, не е това, което беше. Възнесли сме се, а с нас сме донесли фронтовата линия. Новите верски войни не се водят заради определението за Бог, а заради Неговото местонахождение. Новите кръстоносци атакуват неверниците, според които Бог ще се върне. Новите камикадзета бомбардират унези, които вярват, че Бог има работа в други вселени. Новата 30-годишна война се е разразила между унези, които мислят, че Бог боледува физически и унези, според които допускането за накърнимост е светотътство. Новата стогодишна война се води между решилите, че той никога не е съществувал. И убедените, че е на романтичен пикник с приятелката си. Такава е историята. И ето защо сега се криеш под това оголяло дърво, в ушите ти трещат картечници, но са те боли от агент Торинч. Три, ракети от базолки озаряват нощта, притискаш се към почернялата от кръв почва, докато листата капят наоколо около ти, и предано браниш своята версия за несъществуването на Бог. Буждаш огън, в отвъдното теканя да седнеш в просторно-луксусно в ОАЕ с кожени мебели и редици телевизионни екрани. Гледаш как светът се разгръща върху милиони синьо-зелени монитори. Можеш да контролираш звука от слушалките си. Дистанционното ти позволява да променеш ракурса на небесните камери, за да уловиш точното действие. Така, въпреки че вече не си част от живота на Земята, можеш да наглеждаш прогреса му. Ако си мислиш, че ще ти доскуча е, лъжеш се, съблазнително е, очарователно, научваш се да гледаш внимателно, потаваш в случващото се с живота на потомците ти, десетки интригуващи детайли трябва да се държат потоко, седнеш ли веднъж, екраните изцяло приковават вниманието ти. На теория можеш да избереш да гледаш каквото решиш, личните дела на самотни хора в апартаментите им, плановете на диверсанти, Подробния ход на военните действия. Но вместо това всички гледаме едно и също свидетелствата за остатъчното ни влияние в света, вълничките в нашата дия. Проследяваш успеха на организация, която си създала или оглавявала. Гледаш как признател и хора четат книгите, които си дарила на местната религиозна общност. Наблюдаваш едно неосмиримо момиче с розови обувки да се катери по кленовото дърво, което си засадила. Това са твоите пръстови отпечатъци по света. Теп може и да те няма, но следите ти остават. И можеш да ги видиш всичките. Подобре се настани удобно, историите се разиграват дълго време. Може да се съсредоточиш върху екрана, на който внукът ти, амбициозен драматург, дълбоко замислен на пейка в парка, нахвърля бележки за някоя сцена. Ще имаш възможност да проследиш успеха му през годините. Междувременно сервитюрки се носят покрай тет в колички, сандвичи и кафе, а на тепти се налага да си тръгваш, само за да си лягаш нощем. Когато на сутринта се връщаш, плъзваш членската си карта на охраняемия вход и си избираш удобно място за през деня. Но ето я и уловката, членската карта на всеки изтича по различно време, а изтечели, няма повече влизане в видеосалона. Отстранените обикалят около сградата, мърмурят и подритват пръста. Нима не бяхме добри, питат, защо трябва да ни държат отвън, докато другите гледат. Те също искат да разберат, как техният принос променя курса на света, искат да видят как се развиват внуците им, искат да наблюдават гордото бъдеще на фамилното им име. Те скърбят и си се взаимно, но не знаят цялата история. Заключени отвън, не могат да видят как организациите им губят членове. Пропускат как любимите им хора се стопяват от рак. Изтърват как амбициозният драматург не стига до никъде и не им се налага да гледат самотната му смърт, докато се опитва да се добере с колата до болницата, но изхъхля последния си дъх по пътя. Не виждат как обществените нрави се сменят, как праправнуците им приемат други религии, как гените им постепенно изчезват. Не се налага да открият как Моисей, Исус и Мохамед последват съдбата на Озирис, Зевс и Тор. Междувременно подвитват пръста и протестират. Не разбират, че са били благословени с изолация от бъдещето, докато грешниците са прокълнати да наблюдават всеки миг от него в синьо-зеленото сияние на екраните. Стимул, дори с помощта на съвременните ни дедуктивни умения е невъзможно да си представим собствената си смърт. Не защото ни липсва проницателност, а защото идеята за смъртта е измислена. Такова нещо няма, това ще ти стане ясно по някое време, когато попаднеш в ситуация която си мислиш, че би трябвало да умреш, например, тежка катастрофа. Ще се изненадаш, че не те е боляло. Свидетелите наоколо ще се смеят, ще ти помогнат да се изправиш и да изтърсиш парченцата стъкло, и ще ти обяснят как стоят нещата. А нещата стоят така, хората наоколо са актьори. Общуването ти с другите хора е било почти изцяло нагласено по техен сценарий. Твоето, отвъдно, ако така искаш да му викаш, е твоето посвещаване в играта. Наясно сме, че този миг на разкритие ще е труден за теб. За Бога ще си мислиш, докато се надигаш от останките на колата. Ами партньорката ми, на какво се е крепяла връзката ни, нощните шепоти да не са били измислица, изрепетирани реплики и всичките ми приятели актьори, дали родителите ми са се престрували, не се отчейвай, не е толкова лошо, колкото си мислиш. Ако си въобразяваш, че ти единствен не си бил посветен, докато всички останали са били актьори, отчасти грешиш. Около половината от хората са актьори, а останалите, също като теб до преди миг, са облагодетелствани. Така че в половината случаи партньорката ти е била в същото наивно положение като теб и сега ти се пада отговорността да станеш актьор заради нея, така че тя да не забележи никаква разлика във връзката ви. Ще заприличаш на неверен съпруг, който се опитва да се държи нормално. Може да се наложи да си актьор и заради други облагодетелствани шефа ти, таксиметровия шофьор, сервитьорката. Като актьор, ще можеш да видиш задната страна на нещата. Когато приключиш разговор с някой облагодетелстван, се озоваваш в зад коли с където накол не ни гради подпират декорите, които отпред изглеждат като стени. Има дивани и можеш да си взимаш десерти от автомати. Бъбриш си с други актьори, докато чакаш реда си за следващата поява. А тя ще е, да речем, 12, 53 някаква привидно случайна къвга в метрото. Всеки път, преди да се появиш, ти дават картонче с сценарии. Като цяло, инструкциите са неясни. Например, може да пише да се направиш на изненадан, когато се натъкнеш на облагодетелствания, и още да се престориш. Четък тък му си си купил куче, или пък да се държиш все едно в ума ти е все работата. Друг път и инструкциите включват нещо съвсем специфично, по време на разговора ще трябва да споменеш заглавието на нова книга или да подхвърлиш името на общ приятел. Предполага се, че други актьори ще имат подобни задачи през седмицата, така че да насочат облагодетелствания към нова идея или среща. Така че не изустяваш краткия сценарий, а когато пак прекрачиш през оная врата, ще се окажеш там, където е нужно в туалетната на ресторанта, в магазина за сувенири, където те чака приятелят ти, или може би на оживен тротуар, където трябва да те види по ръка с друга актриса. За облагодетелстваните задните страни на вратите се създават точно преди те да влязат за актьорите всички врати на света са нашият портал към и от тази чакалня. Не знаем как режисьорите динамично изграждат света, още по-малко с каква цел. Казали са ни само, че задължението ни като актьори тук в един момент ще свърши и след това ще отидем на по-добро място. Можеш да решиш, че не желеш да поддържаш тази безпирна лъжа пред облагодетелстваните. Може да креснеш на режисьорите по домофона, че повече няма да бъдеш техен доносник. Тази реакция е типична, но много скоро ще омекнеш и ще приемеш ролята си при сърце. Не знаем много за режисьорите единствено, че са достатъчно умни, за да ни накарат да правим нещо, което не искаме. Защо взимаме ролите си така при сърце? Защо не се вдигнем на стачка и не разтрабим истината? Един от факторите е искреността по лицето на любимата ти, живота ти от неочаквано породени емоции, чистосърдечната и вяра в случайността и спонтанността. Ти си роб на тази божествена сериозност в очите й, на й, граден върху един свет на възможности. Но всъщност има по дълбока причина да играеш ролята си толкова убедително. Ако се справиш добре, можеш по-бързо да напуснеш актьорската работа. Най-впечатяващите актьори ги награждават с неведение, прераждат се като непосветени облагодетелствани. Можеш да разтръбиш истината веднъж завинаги, но режисьорите са убедени – че няма да го направиш, те знаят, че би се принизил и до най-дълбоката неистинност, за да опазиш лъжата в очакване на мига, когато пак ще се върнеш към нея. Смърт ключ. Отвъдно няма, но все пак някаква наша версия продължава да съществува. В началото на компютърната епоха хората умирали с пароли в главите си и никой нямал достъп до файловете им, а ако достъпът до тези файлове бил жизненовашен, можело да пострадат цели компании. Именно тогава програмистите изобретили смъртоключовете. С такъв смъртоключ компютърът те пита каква е паролата ти веднъж седмично, за да се увери, че си шиф. Ако не въведеш паролата си известно време, компютърът стига до заключение, че си мъртъв, и тя автоматично се изпраща на заместника ти. Хората започнали да използват смъртоключове, за да уведомят наследниците си за сметки в швейцарски банки, да вземат думата последни в даден спор или да признаят тайни които било немислимо да изрекат живи. Скоро бил оценен фактът, че смъртоключовете предоставят добра възможност да се сбогуваш по електронен път. Вместо да разпращат пароли, хората започнали да програмират компютрите си да изпращат имейли до приятелите им свеста за смъртта. Изглежда съм мъртва гласа началото на имейла, ще се възползвам от възможността, за да ти споделя неща, които винаги съм искала да ти кажа. Скоро хората осъзнали, че могат да програмират доставянето на съобщения на дати в бъдещето чести 87-и рожден ден. Минаха 22 години от смъртта ми. Надявам се, че животът ти върви добре. С времето хората започнали да разширяват употребата на смъртоключовете. Вместо да признават в имейлите, че са мъртви, те се престрували, че изобщо не са. Използвайки алгоритми за автоматичен отговор, които умело анализирали постъпващите писма, смъртоключът можел да генерира извинения, с които отклонява покани, да праща поздравления по дадени поводи и да твърди, че с нетърпение очаква сгоден случай да се види с някого скоро. В наши дни създаването на смъртоключ се е превърнало във вид изкуство. Смъртоключовете се програмират да изпращат факсове от време на време, да правят трансфери между банкови сметки или да купуват най-новите романи онлайн. Най-сложните смъртоключове се връщат към споделени приключения, обменят спомени за приятни удори разменят си вътрешни шегички, хвалят се за отминали подвизи и съдържат се в себе си опита на цял един живот. По този начин смъртоключовете са се, се наложили като космическа закачка с тленността. Хората са открили, че не могат да спрат смъртта, но поне могат да плюват в чашата и. Този процес започнал като добронамерена революция срещу тишината на гробищата. Проблемът за унези от нас, които още са живи, е, че все по-трудно определяме кой е мъртъв и кой не. Компютрите работят нонстоп, уреждайки социалните отношения на мъртвите, поздравления, съболезнования, покани, флиртове, извинения. Любезности, вътрешни шеги за кодирани послания между хора, които се познават добре. И вече се вижда накъде върви това общество. Повечето хора са измрели, а ние сме сред малцината останали. Когато на свой ред умрем и се задействат нашите смъртоключове, ще ни наследи само една сложна мрежа от транзакции, които няма да има кой да чете, общество от имейли, хвърчащи напред-назад под безшумни сателити, обикалящи една притихнала планета. Така че отвъдно не съществува за нас самите, а единствено за онова, което се случва помежду ни. Когато някоя извънземна цивилизация най сетне се натъкне на Земята, веднага ще разбере какво са представлявали хората, защото от тях ще е останала мрежата от отношения. Кой кого е обичал, кой се е сревновавал, кой е изневерявал, кои са се смели заедно на екскурзии или празнични вечери. Връзките на всеки човек с шефове, братя и любовници са увековечени в електронни комуникита. Смъртоключовете възпроизвеждат обществото така цялостно, че с тяхна помощ би могла да се реконструира цялата социална мрежа. Спомените на планетата оцеляват в нули и единици. Ситуацията ни позволява неограничено да се връщаме към общи шеги, да поправим изпуснати шансове за някоя мила дума, и да си припомняме истории за възхитителни земни преживявания, които повече не можем да изпитаме. Сега спомените живеят свой живот, никой не ги забравя, нито се изморява да ги разказва. Ние сме съвсем доволни от това положение, защото спомените за славните ни дни на съществувание навярно са всичко, което така или иначе щеше да ни се случва в отвъдното. Бис, въпреки че идеята за отвъдното е доста стара, пълното й осъществяване е влязло в действие едва през последното столетие. Преди това е имало отвъдно, ало едва едва. За да разбереш това, трябва да си наясно, че твоите създатели ги бива в едно да създават, но те не участват в наблюдението и оценката на действията ни, както се е смятало преди. Създателите не следят за детайлите от живота ни, докато той се разгръща. Това изобщо не ги интересува. Започват да се интересуват отново едва после, когато имат възможността да правят онова, в което са най-добри да създават. На този втори етап се наричат пресъздатели и целта им е да намерят всички налични данни за живота ти и да създадат твое копие, като възстановят всичките ти дни. За тях е предизвикателство да видят дали могат да създадат твое достоверно подобие от купчините свидетелства, които си оставила след себе си. Отначало издирват кога си се родила, омъжила и починала. За повечето хора отвъдното е започнало едва преди няколко стотин години, когато стартирало събирането на данни. След това преглеждат архивите на телефонната компания, всяко едно твое обаждане. Всяка покупка, направена с кредитна карта, се изтегля и анализира по време, място и вид. Пресъздателите преглеждат всеки съществуващ кадър от видеоматериалите на планетата за твои появи, докато си купуваш кафе от магазина. Стоиш пред банкомата и теглиш пари, стискаш диплома, минаваш, без да го осъзнаеш, на заден план в домашните клипове на други хора, или докато ядеш хокдук на скамейките по време на баскетболен матч. Те превръщат информацията в творчество и всяко сведение добавя по малко цвят в образуващия се твой портрет. Всеки детайл получава рейтинг за достоверност на източника и се свелява спрямо другите сведения. Събират са милиони факти, толкова наситено структурирани и взаимосвързани, че образуват една твърда черупка, която запазва формата ти, когато изчезнеш от нейната сърцевина. От учебните регистри пресъздателите възпроизвеждат приблизително какви знания си имала в даден момент от живота си. Тази информация е прилежно съпоставена с подробни хронологически сведения. Те пресъздават онова, което вероятно си виждала всеки ден наоколо си, и изследвайки абонаментите ти за вестници, моделират световните събития, които са ти повлияли. От дълбините на тази джунгла от информация те могат да установят точните дати на различните ти връзки, кога са започнали, кога са приключили и дали са се застъпвали. Пресъздателите те проумиват от всяка попълнена от тебе бланка, от всяка дума която си написала в интернет, имейлите, които си получила от други хора, защо ти благодарят, кой те мъмри, какъв съвет им трябва на партньорите ти, за какви услуги те молят приятелките ти. В кои мейлинк листи си записана? Данъчните ти декларации. Порано, когато си се събуждала в отвъдното, е било лесно да се отгатне, че си просто симулация, заради оскъдното количество твои данни. Усещането за празнота през повечето дни ти е подсказвало, че си ефтин дубликат на предишното си, аз. Но благодарение на подробната информация в наши дни пресъздателите могат да те възстановят толкова безупречно, че отвъдният ти живот става точно копие на оригинала. Той така прилича на истинския, че в отвъдното много рядко се чудиш, дали не си преживявала всичкото това и преди? Понякога те с да дежавю, държиш книга в ръцете си, без да знаеш дали е за първи път, или повторение от преди цяла вечност. Призма, още в самото начало Бог решил, че иска всеки човек да участва в отвъдното. Но плановете не били дообмислени и той веднага се сблъскал с някои неясноти относно възрастта. Колко годише следвало да бъде всеки в отвъдното? Трябва ли някоя баба да пребивава тук на годините, на които е починала, или да й бъде позволено да живее като млада жена, която ще бъде разпозната от първия си любим, но не и от внучката си? Той решил, че е нечестно хората да остават на възрастта в края на живота си, когато много от красотата и живеца им са вече повехнали. Решението всички да станат младежи се оказало неудачно, защото отвъдното бързо деградирало до необуздани сексуални похождения. На средна възраст пък хората приказвали само за деца и ипотеки, от което разговорите в отвъдното почвали да досъждат. Най-накрая Бог стигнал до находчиво решение, докато гледал как светлината се разлага през призма. И така, когато пристигнеш тук, ти се разделяш на многобройните твои, аз, ове на всички възможни възрасти. Онова, ти, съществувало като самостоятелна същност, е сега всички твои възрасти едновременно. Тези твои части повече не остаяват, а остават неизмени за винаги. Аз, овете ти са отвъд времето. Отнема известно време да свикнеш. Различните твои лачи може да се натъкнат едни на други в магазина за хранителни стоки, също както отделните хора на земята. 76-годишната ти същност може да отиде до любимото си поточе и да попадне на 11 годишната ти същност. 28-годишната ти същност може да ска с любим вечеря и да забележи как 30-годишното ти, аз, отива на същото място и вкусва от атмосферата на разкаяние, надвиснала над празния стол. Обикновено отделните твои, аз, ове се радват, когато се срещнат, защото споделят едно име и минало. Но те са по критични едни към други, отколкото към останалите, и затова бързо забелязват навици, които ти лазят по нервите. Това е факт от въдното не се изненадвай, когато откриеш, че след разлагането ги на различни възрасти, отделните Ти обикновено се отчуждават помежду си. Разбираш, че Ти на 8 години има по-малко общ Ти на 32 и, и на 64, отколкото си очаквал. 18-годишната ти версия намира повече общезит с други 80-годишни, отколкото с 73 годишния ТЕ. 73 годишното. Ти няма нищо против, то си търси задълбочени разговори със свои връстници. Освен името, твоите, ти нямат много общо помежду си. Но не губи надежда, общата автобиография родители, място на раждане, местожителство, годините в училище. Първата целувка притежава носталгично, магнетично привличане, така че от време на време отделните, ти, си организират сбирка, като семейна среща, на която в една стая се събират всички твои възрасти. Насрещите нези на средна възраст с удоволствие ще щипят бузите на младите, а тинейджерите учтиво ще слушат историите и съветите на повъзрастните. Сбирките демонстрират как група индивиди по трогателен начин търсят обща тема. Те се обръщат към името ти като към обединяваща структура, но в последствие осъзнават, че името, съществувало на земята, твоят, аз, последователно минал през тези отделни същности, е бил като сноп клони от различни дървета. С благоговение проумяват сложността на комплексната същност, съществувала на Земята. С потръпване стигат до заключение, че земното, ти, е напълно изгубено, несъхранено отвъдното. Ти си бил всички тези възрасти признават те и нито една от тях. Неназовимо, когато войниците се разделят на края на войната, разлъката на взвода отприщва същата емоция като смъртта на човек, това е последната, безкръвна жертва от войната. Същото настроение отзема и актьорите при спускането на завесата за последен път, след месеци съвместна работа, нещо по-голямо от тях току-що е загинало. След като магазин спусне кепенците в последната си вечер или конгрес закрие последната си среща, участниците бавно се разотиват, чувствайки се, сякаш са били част от нещо по-голямо от самите тях, нещо, което са усещали като живо, макар и да не биха могли да го докоснат. Така смъртта спохожда не само хората, но и всичко, съществувало някога. И се оказва, че всичко, което се е радвало на живот, се радва и наотведно. Взводове, пиеси, магазини и конгреси не свършват, а просто продължават в различно измерение. Те са били създадени и ги е имало известно време, и затова, според космическите правила, продължава да ги има в други селения. Макар да ни е трудно да си представим как си взаимодейства тези същества, те се радват на прелестно-отвъдно заедно, обменяйки истории от приключенията си. Смеят се заради хубавите времена и често, също като хората, оплакват мимолетността на живота. Хората, от които са били съставени, не са включен в историите им, всъщност те ни разбират точно толкова малко, колкото и ние тях, тъй като цяло си нямат представа, че съществуваме. Може да ти изглежда озадъчаващо, че тези формирования могат да живеят без хората, които са ги съставлявали. Но основополагащият принцип е прост – отвъдното се състои от духове. В края на краищата не си занесеш бъбрека, черния дроб и сърцето в отвъдното, вместо това ставаш независим от частите, които те изграждат. Едно последствие от тази космическа схема може да те изненада – когато умреш, за теб скърбят всички атоми, които си съдържал. Те са прекарали години наред един до друг, съставяки заедно слой кожа или далък. Твоята смърт не ги убива. Вместо това пътищата им се разделят, всички тръгват в различна посока, жалееки за необикновеното време, което са прекарали заедно, преследвани от чувството, че някога са били важни части от нещо по-голямо от самите тях, нещо, което е било живо, нещо, което не биха могли да докоснат. Пантеон. Има не един бог, а много. Всеки управлява отделна територия. Противно на най-точните догътки на някогашни цивилизации, боговете нямат власт над категориите война, любов и мъдрост. Разпределението е къде-къде по -фино. Един бог управлява предметите, направени от хром. Друг – знамената. Трети – бактериите. Богът на телефоните, богът на дъвките, богът на лъжиците – това са играчите сред легиона на божествената бюрокрация. Винаги има спорни територии. Именно действията вътре в тази внушителна администрация определят случайния ход на света, всичко интересно се случва на границите между зоните на влияние. Така че даже да ти е приятно да узнаеш, че в крайна сметка божествена предопределеност съществува, може да се разочаруваш, когато разбереш, че няма двама богове, постигнали съгласие. Толкова са много, че им е трудно да се насладят на какъвто и да е превес, освен по време на кратките статистически грешки. Както подозирали гърците, между боговете тече яростно съревнование. Изобилстват ревностни съперничества, защото залозите са много малки, боговете не са могъщи и го знаят. Затова дават всичко от себе си, за да се откроят и да се изявят, поне в рамките на случайните си дарби и на картите, които им се парнат. Оказват се захвърлени в море от непознати, борейки се да напреднат в мрежа от завистива конкуренция. Мнозина от тях таят подозрението, че би могло да се случи нещо изключително, ако имаше как да си сътрудничат по смислен начин, но се оказват вечно възпрепятствани от частния характер на целите си. Напоследък стана популярна теорията, че неумението им да се координират е единствената причина да не ни унищожат. Но истината е, че те си ни обичат и се стараят да ни пазят. Когато се преуморят от собствените си борби, сядат и наблюдават някое задръстване. Гледат как всеки един шофьор се стреми да стигне своето си парченце от града, изолиран от съседите посредством слоеве стъкло и стомана. Някои шофьори посегат към GSM-а, за да осъществят контакт с един единствен приятел сред безчислените орди. Иззиряки се над вулана, всеки усеща силата на скръпта и радостта, все едно неговите са единствените на света. Сред всички създания в мирозданието боговете най-предпочитат нас, ние единствени можем да сме съпричестни на техните проблеми. Импулс. Както за един компютърен чип няма отвъдно, така няма и за нас, в крайна сметка сме едно и също. Хората са малките мрежови единици на хардуер, в който работи масивна и невидима софтуерна програма, дело на трима космически програмисти. Програмистите са експерти в създаването на гъвкави изчислителни субстрати, изградени от възли, в този случай хората, които са мобилни, самолекуващи се и широколентови. С всеки контакт между хората мрежата обработва неизмеримо големи числа, преустройвайки колосалната си схема в движение, преснятайки заради същества от друг мащаб. Изненадата е, че всички изчислителни операции се извършват под повърхността на съзнанието ни. Така че много внимавай следващия път, когато клепачът на съседа ти потрепери едва едва Обикновено никой от двама ви няма да го забележи съзнателно за разлика от подсъзнанието ви. Засеченото потреперване отпришва каскади от промени в тези скрити части от мозъка ти, разпитът се гени, разцъфват протеини, преподреждат се синапен. Всичко това се случва под прага на възприятията ти. Ти просто носиш мозъчната котия, без да знаеш какво се случва вътре. Този прилив на неврона активност те кара незабавно да отделиш феромони, които не се долавят съзнателно, но повлияват чувствително върху нервната система на младата жена, която седи до теб, секунди по късно тя неволно тропва с левия си крак, веднъж. Мозъкът на туриста срещу нея подема сигнала и изчисляването продължава понататък. Така навсякъде из огромната мрежа на човечеството сигналите се предават с огромна скорост, без никой от нас да знае. Че пренасяме съобщения. Неволното почесване с пръст по тръба на шапката, внезапното настръхване, точният момент на едно мигване всички те носят информация и отвеждат обработката към следващия етап. Човешката раса е изполинска мрежа от сигнали, предавани от възел на възел, изчисление от небесна величина, протичащо в огромната матрица на човешкия субстрат. Но се оказва, че в програмата се е промъкнал маничък, неочакван бък, аномален алгоритъм, който програмистите не са предвидили и още не са засекли нашето съзнание. Всичко, което обичаме, мразим, жадуваме, ненавиждаме, желаем, преследваме, на което се наслаждаваме, към което се стремим, за което копнем всички тези неща се случват като надстройка към планетарната програма, скрити сред гъстите дебри на нейния код. Любовта не е била включена в спецификациите на мозъка ни. Тя е просто мил алгоритъм, който паразитира върху свободните процесорни цикли. Програмистите нямат представа за нашия съзнателен живот, точно както и ние за техните изчисления. На теория би трябвало да могат да установят лека отътка на компютърни ресурси, макар че изчисленията биха били твърде сложни и заплетени за разследване на проблема. Но те не са се загрижили, защото са страшно доволни от хода на събитията. Случило се е нещо, което не проумяват – изчислителната мощ на матрицата расте с зашеметяваща скорост. Това им се струва необяснимо, понеже са програмирали възлите само за подмяна с нуля в растеж. Знаеки, че хората в един момент ще се износят, програмистите ги оборудвали с механизъм тип «ключ-ключалка» за себе когато часът настъпи. Но не предвидили ли аномалния алгоритъм, нито как той по случайност ще генерира силна самота у възлите, нужда от компания и проистичащите от това са гинедрами и удоветворение. Последвалото любене многократно увеличило размера на матрицата, като от хиляди възлите станали милиарди. Поради причини отвъд разбирането на програмистите, възлите полагат чутовни усилия да се съхранят живи и да превъртат ключалките и ключовете. От всички планети на програмистите нашата е златното дете на суперкомпютрите. светът, който необясни му как осигурява достатъчно енергия, за да осветява галактиката. Квант Тук, в отвъдното, нещата съществуват във всичките си възможни състояния наведнъж, дори у нези, които се изключват взаимно. Това те шокира след живота ти на Земята, където направиш ли един избор, останалите изчезват. Когато станеш нечи партньор, не можеш да си партньор и на други. Когато избереш една врата, губиш другите. В отвъдното можеш да се наслаждаваш на всички възможности едновременно, да живееш множество животи успоредно. Едновременно да ядеш и да не ядеш. Хем да играеш боулинг, хем не. Да яздиш кон и никъде около теб да няма коне. Къди феносин ангел полека се спуска отгоре, за да провери как се справяш с отвъдното, всичко това е твърде объркващо заклетия човешки мозък, признаваш му. Ангелът потрива брадичка, навярно можем да улесним адаптацията ти с нещо по-просто, например работа предлага той. Намига се потъпиш в работния живот на едновременни противоречия. Успоредно упражняваш няколко професии всички, за които си си мислил, когато си бил по-млад. Едновременно отброяваш секундите до изстрелването на космическа ракета и защитаваш клиента си пред съдебно жури. В един и същи момент почистваш ръцете си в подготовка за операция на жлъчен мехур и шофираш камион с Ремърке по магистрала в Нью-Мексико. Ограниченията на място и време ги няма. Това казваш на Ангела е страшно много работа. Може да погреш с по-проста ситуация, предлага той. Какво ще кажеш да си в една стая, на четири очи с партньорката ти? И ето те тук, едновременно си заед да приказваш с нея и да мислиш за нещо друго, тя хем ти се отдава, хем не, ти я намираш да отблъскваща и дълбоко я обичаш, тя те боготвори и в същото време се чуди какво ли може да е изпуснала с някой друг. Благодаря, казваш на ангела, с това съм свикнал. Пестене, изводите, които сме си направили за големия взрив, са почти напълно грешни. Вместо от голям взрив зараждането на Вселената се състояло от кротиткото. Случайно, приглушено сътворение на един единствен кварк. В продължение на множество хилядолетия не се случвало нищо. Самотната частица висела сред тишината. най сетне решила да се задвижи. Както всички елементарни частици, тя осъзнала, че посоката и на пътуване във времето е относителна. Така, че се изстреляла напред във времето и като погледнала назад, осъзнала, че е оставила драска от моли върху платното на време пространството. Препуснала обратно и видяла, че е оставила друга драска. Единичният кварк запрехвърчал напред-назад във времето и също като безсмислените по отделно движение на художнически молив започнал да оформя картина. Ако ти се струва, че сме свързани от нещо по-голямо, грешиш, свързвани по малка частица. Всеки атом в тялото ти е същият този кварк на различни места в един миг във времето. Нашият малък кварк се люлее като трескав четириизмерен светинен пистолет, който рисува света, всяко листо на всяко дърво, всеки корал в океаните, всяка гума на кола, всяка птица, носена от вятъра, всички коси по всички глави на света. Всичко, което някога си виждала, е проявление на същия този кварк, който се носи стремително по супермагистралата на време-пространството, която сам е създал. Той започнал да пише историята на света с съги за война, любов и изгнание. Докато разгръщал историите ни и оставял сюжетите да се развиват естествено, кваркът ставал все по-талантлив разказвач. Повествуванията добили фини измерения. Главните герои се сблъсквали с сложни морални дилеми, злодеите излъчвали чар. Кваркът черпил вдъхновение от собственото си минало на самота в празния космос, младежът. Заровил глава във възглавницата, разведената жена, която се взира през прозореца на кафенето, пенсионерът, гледащ рекламите станали пророците в текста му. Но кваркът не се задълбавал в самотета. Открил, че не може да се насити на любовните истории и секс-сцените. От заплетената мрежа любовни истории се родили нови поколения деца и време пространственото платно ставало все по-богато на персонажи. Кваркът изследва логическия поток на всяка от историите задълбочено и честно. И тогава, един следобед, който физиците ни щели да нарекат деня на упадъка, кваркът бил осенен от прозрение. Осъзнал, че е достигнал предела на енергията си. Историите му станали твърде барокови и твърде рококо, за да им насмогва максималната скорост на молива му. Това бил първият ден, в който светът се понесел към незавършеността. Кваркът Лунио се примирил с факта, че шоуто може да продължи само ако той си пести енергията. Осъзнал, че може да го постигне, като рисува само тези субекти, които някой наблюдава. С тази програма за пестене грандиозните ливади и планини се са изобразявали само когато имало кой да ги гледа. Под морската повърхност, където не плували подводници, нямало нищо нарисувано, нямало джунгли там, където не били стъпвали изследователи. Тези консервационни мерки били задействани още преди да се родиш. Но нещата са на път да се влошат. Дори и с тези програми за енергийно управление, кваркът си остава претоварен. Като имаме предвид разнопосочния и експозивен растеж на човешкия летопис, резервите на нашия кварк са на изчерпване. Скоро, против волята си, той ще се предаде пред факта, че не може да продължи повествованието. Физиците ни съветват да се подготвим емоционално за свършена на света, дърветата ще имат помалко листа, и мъжете, и жените ще оплешивеят, животните ще се изобразяват с помалко детайли. Докато опадъкът продължава, един ден ще завиеш покрай някой гъл и ще откриеш, че сградите ги няма. В даден момент може да надникнеш през липсващите стени на спалнята си и да намериш любимия си човек, нарисуван само наполовина. Такава е предполагаемата прогноза, но за наше щастие, физиците са се пообъркали. Те не включват в сметките си факта, че кваркът ни обича прекалено много, за да допусне това да се случи. Той държи творението си и знае, че едно надзъртане на потогвивката му би разбило сърцата ни. Така че планът му е малко поразличен. Светът ще свърши в сън. Всички създания на кварка ще се сгушат на мястото си. Костюмираните служители, пътуващи до работа сутрин, полека ще се отпуснат в дямка зад вуланите си. Магистрали, локомотиви и подземни железници ще забавят и безмовно ще спрат. Работниците в офисите ще се настанят удобно по подовете и коридорите на високите си сгради. Площадите на световните столици ще замлъкнат. Фермерите ще се унесат изнивите си, докато насекоми се приземяват меко като снежинки насред полет. Конете ще спрат своя галуп и ще оклюмат прави. Черните пантери по дърветата ще отпуснат брадички върху лапите си на клоните. Ето така ще приключи светът не с гръм и трясък, а с прозявка, сънени и доволни, нашите собствени клепачи ще бъдат финалната завеса на пиесата. Така любимите създания на Кварка няма да станат свидетели на това, което следва. А това, което следва, е разпадането на света, разнищването на планетата се забавянето на кварка драските му смоли въздават все по-откъслечни, докато светът не заприлича на дърворезба с кръстоса на штриховка. Спящите тела стават прозрачна мрежа, през която се вижда другата страна. Докато следите от молива намаляват, асфалтовите магистрали заприличват на рехава дантела от черни штрихи, а отдолу няма нищо освен другата страна на планетата, на една земя разстояние. Платното на света се свежда до бледа скица от контури. Остатъчните штрихи един по един изчезват от решетката, като отвеждат космоса към още по пълна пустота. Накрая, изразходван, кваркът забавя, докато напълно спре в средата на безкрайната празнота. После остава така колкото му е нужно, поемайки си дъх. Ще почека множество хилядолетия, докато възвърне силите и оптимизма си, за да опита пак. И така, няма отвъден живот, а дълъг антрат, всички ние съществуваме в паметта на тази частица, като оплодено яйце, което чака да се излюпи. Нарцис, в отвъдното ти дава ясен се отговор каква е мисията ни на Земята, да събираме информация. Посадили са ни на тази планета като сложни подвижни камери. Оборудвани сме с усъвършенствани лещи, които произвеждат изображения с висока разделителна способност, като изчисляват формата и разстоянието по дължините на светлинните вълни. Камерите на очите са монтирани върху тела, които ги пренасят през пространството тела, които могат да изкачват планини, да изследват пещери, да прекосяват равнини. Снабдени сме с за да улавяме вълните от сгъстен въздух и с големи сензорни пластове от кожа, за да събираме информация за температурата и текстурата. Били сме създадени с аналитични мозъци, които да могат да отнесат това подвижно оборудване на топлаците, под моретата, на Луната. По този начин всеки наблюдател от своя планински връх допринася по малко за огромния сбор информация за повърхността на планетата. Тук са ни посадили картографите, чието свещени книги ние бихме разпознали като атласи. Призванието ние е да отразим всеки сантиметър от повърхността на планетата. Докато обикаляме, поглъщаме информация в сетивните си органи и това е единствената причина за съществуването ни. В момента на смърта ни се събуждаме в стаята за доклади. Тук информацията, трупа на цял живот, бива свалена и съпоставена с информацията от хората, починали порано. По този начин картографите съчетават милиарди гледни точки в една обща динамична картина на Земята с висока резолюция. Преди много време те осъзнали, че най оптималният метод за създаване на планетарна карта е да пръснат безброй малки издържливи мобилни устройства, които бързо да се умножат и разнесат до всички краища на света. За да се подсигурят, че ще се пръснем по цялата повърхност, те ни направили неспокойни, неотолими, похотливи и плодовити. За разлика от предишните версии на мобилните камери, нас са ни проектирали да се изправяме на крака, протягаме шии, въртим лещите си към всеки детайл на планетата, да станем любопитни и сами да измислим нови идеи за повишена подвижност. Гениалното в спецификациите на дизайна било, че първите ни стъпки не били програмирани, вместо това, за да овладеем непредсказуемото разнообразие от терени, сме били подложени на естествен подбор който развива динамични, непредвидени стратегии. Картографите не ги е грижа кой оцелява и кой умира, стига само да има широко покритие. Те се дразнят от преклонението и колениченето, то бави събирането на данни. Когато се събудим в гигантската сферична стая без прозорци, може да ни отнеме известно време да осъзнаем, че не сме в рая сред облаците, а дълбоко в центъра на Земята. Картографите са много подребни от нас. Те живеят под земята и са чувствителни към светлина. Ние сме най-големите устройства, които се успели да построят, за тях сме великани, достатъчно едри, за да прескачаме потоци и да се изкатерваме по скали внушителни машини, идеални за планетарно изследване. Търпеливите картографи ни изкарали на повърхността и в продължение на хилядолетия гледали как се разпространяваме по планетата, докато всяка зона придобила цвета на човешкия обхват. Всеки регион влязал в полезрението на компактните мобилни сензори. Оценявайки напредъка ни от контролния си център, проектантите на мобилните камери се поздравили за добре свършената работа. Зачакали хората да прекарат живота си, съсредоточавайки информационните си сензори върху късчета земя, стални пластове, разпределението на дърветата. И все пак, въпреки първоначалния успех, картографите са дълбоко неудовлетворени от резултатите. При всепланетарния обхват и дългия си живот, подвижните камери събират много малко материал, полезен за картографията. Вместо това устройствата насочват изкусно създадените си компактни лещи към полезенията на други компактни лещи ироничен начин за банализиране на технологията. Тяхната високотехнологична сензорна кожа просто иска да бъде погалена. Великолепните сензори за въздушна компресия се обръщат към шепота на любимите вместо към жизненоважни планетарни данни. Въпреки издръжливия си на външни условия дизайн, те изразходват енергията си за строене на подслълни, в които се гъткат заедно. Макар че са се разселили в огромни мащаби, те се скупчват върху малки площи. Създават комуникационни мрежи, за да гледат свои снимки, когато не са заедно. Ден след ден обезсърчените картографи прехвърлят безтрайните ролки безполезна информация. Главният проектант е уволнен, той е създал инженерно чудо, за ето единствено да снима себе си. Семе, въпреки че приписваме на Бог заслугата за сътворението ни, оказва се, че той не е имал уменията да направи това. Всъщност, без да иска, той бутнал първата плочка от доминото, като създал палитра от атоми с различна форма. Свързали се електронни облаци, разцъфтали молекули, прегърнали се протеини и накрая се формирали клетки и се научили как да се гушат заедно като влюбени птички. Той открил, че като остави Земята да какри на подходящо разстояние от Слънцето, животът по нея ще избои инстинктивно. Бог не е толкова създател, колкото молекулен механик, извадил късмет, просто стартирал процеса, като създал мишмаш от материя и настанало сътворение. Той е също толкова впечатлен от смайващите биологични резултати, колкото сме и ние, и често прекарва спокойни следобеди в разходки из изгъсталъка на джунглата или по морското дъно, наслаждавайки се на неочакваната красота. Когато нашият вид се натъкнал на разума, се изумил от божиите електрически експерименти с мълниите, стремителните му циклони, забавлението му с експлозиите на вулканите. Тези ефекти произвели повече благоговение и недоумение у прекрасния нов вид, отколкото той очаквал. Не искал да приема хвалби за нещо, което не бил заслужил, но продължавал да получава овации, без да ги е искал. Започнал да щита хората с тяхната необуздана любов за неостоими. Бързо сме се превърнали в негови избраници. Също като нас, той се смайва, когато се замисли за съвършената симфония на вътрешните ни органи, за глобалните синоптични системи, за чудната менажерия на морските видове. Всъщност не знае как работи всичко това. Изследовател е любопитен и умен, и търси отговори. Но благодарение на нашето обожание, изкушението надделяло, ние сме предполагали, че сътворението е било заплановано, и той спрял да ни поправя. Наскоро се е сблъскал с непредвиден проблем, нашият вид става все по-умен. Някога било лесно да впечатли пещерните хора, зяпнали огъня като чудо на чудесата, днес сме заменили объркването с уравнения. Фокусите, на които сме се връзвали, са разгадани. Физическите закони предсказват верните отговори, под знамето на подобрите обяснения сега покоряваме интелектуалните територии, от които някога сме отстъпили. Ние владеем толкова странни и сложни теории от физиката, че на Бог му се вдига кръвното, докато се опитва да ги разбере. Това го поставя в ковърна ситуация. Древните книги разказват как Бог извършил чудесата си в Египет. Сега той се чувства застрашен, защото няма повече чудеса, и все повече се тревожи, че дори да опита, ние ще видим конците. Намира се в позицията на фокусника Мадьор който изнася представления пред малки деца и изведнъж трябва да излезе пред скептично настроени възрастни. Всичко това се отразява в солидния спад по опитите за чудеса през последните хилядолетия. Той е твърде благороден, за да булафира, а мисълта да бъде хванат и разкрит като аматьор го смущава. Ето защо Бог пази все по-голяма професионална дистанция от любимите си същества. Докато продължава да се отдръпва, светци и маченици запълват вакуума като негов маркетингов екип. Сега го е срам, че не ги е по порано, вместо това се осамотил, а те избълвали безброй жития. Но тази история има щастлив край. Наскоро той се изправил лице в лице с ограниченията си и това го доближило до нас. След като ни разучил от небесния си Аванпост, започнал да разбира, че паството му е напълно способно да му влезе в положението. Накъдето и да погледне, вижда странни проявления на вяра, родители, които посеват живота на едно дете, но имат ограничен контрол върху него, политици, които за кратко управляват кораба на държавата към смътното бъдеще, ентусиазирана двойка, която се жени, без да знае докъде ще доведе този съюз. Бог изучава случайните стечения, от които произлизат приятелства, изобретения, забраменявания, бизнес, сделки и катастрофи. Осъзнава че ще, не ще, всеки са баря плочките домино, никой не знае какво ще проистъча от това. В отвъдното, в дружеската компания на случайно създаденото си паство, Бог се настанява удобно, като дядо, който оглежда дългата празнична маса на потомците си, с чувство на гордост, до някъде отговорност. Има нитко изненада, гробище на боговете. Понеже отвъдното е вид възмездие, може да си помислим, че не включва животните, които не са отговорни за действията си. За щастие, ще сгрешим. В отвъдното би било самотно без животни и ние откриваме приятната истина, че е пълно с кучета, комари, кенгурута и всякакви други твари. След като пристигнеш и се поогледаш, става ясно, че всичко, съществувало някога, продължава да съществува и занапред. Започваш да осъзнаваш, че дарът на безсмъртието въжи и за нещата, които ние сме създали. Отвъдното е пълно с мобилни телефони, халби, порцеланови фигурки, визитки, свещници, мишени за стрелички. Неща, които сме съсипали разглобени кораби, стари компютри, потрошени шкафове се връщат в първоначалния си вид, за да се наслаждават на отвъдното и да го обзавеждат. Противно на обещанията, че не можем да вземем нищо със себе си, всичко което сме създали става част от отвъдния ни живот. Що ме било сътворено, оцелява. Колкото и странно да звучи, това правило въжи не само за материални творения, но и за плодовете на ума ни. Така че редо за другото в отвъдното са и измислените от нас богове. В някое кафене, на самотна маса, може да попаднеш на Решев, семитския бог на епидемиите и войната. От челото му расте глава Пагазела, той гледа за мечта на минувачите през прозореца. Между щандовете в хранителния магазин може да се сблъскаш с вавилонския бог на смъртта Нергъл, с гръцкия аполлон или ведическия Рудра. В Мола ще забележиш богове на пламъци и луни, богини на сексуалното общуване и плодовитоста, божества на падналите бойни коне и избегалите роби. Въпреки дегизировката им, те се разпознават отдалече по изполинските си размери и отличителни белези като ловски глави, множество ръце или опашки на вечуги. Чувстват се самотни, главно защото се избубили поклонниците си. Някога лекували болести, били посредници между живите и мъртвите, раздавали помалко зърно, защита и отмъщение за онези, които им били верни. Сега никой не знае имената им, никога не са искали да се раждат, а ето ги впринчени тук във вечността. Вярата в Старбок се възражда само понякога, сред неколци на фенове, но подобни изблици винаги са краткотрайни. Боговете осъзнават, че са заклещени тук с картите, които са им се паднали, от характер, огъм вместо очи, роднини скандалджи и цяла вечност време. Ако се огледаш, ще видиш хиляди богове. Миклант е котли на китайския крал маймуна Сун Вуконг, скандинавския Один. В телефонния указател на отвъдното можеш да намериш аборигенската змия на дъгата, пруския земпът, венския берстук, алгункинския ги че манито, сърдинския маймун, тракийския с белсурт. В някой ресторант може да станеш свидетел на всете хладните отношения между Вавилонската богиня на морето, Тиамът и бога на бурите Мардук, който някога я разсекал на две. Тя чопли храната си и с кратки реплики парира опитите му да поддържа разговор. Някои от боговете са роднини, други са с непроследим происход. Общото помежду им е склонността им да отказват безплатните жилища, които се предлагат в отвъдното, макар никой да не знае защо. Най-вероятно е поради затрудненията им да се примирят с идеята, че се налага да бъдат приравнени с онези, които някога са стояли на колене пред тях. Вместо това, самотни и бездомни, те се събират нощем на края на града и лягат да спят по широките поляни. Ако се интересуваш от история и теология, ще ти хареса да пребродиш тези полета с богове, тази смълчена водоравна панорама на изоставени божества, налягали в неравни редици, докъдето погледът ти стига. Тук може да се натъкнеш на тагалския баталан в майка пал и на смъртния му враг, бога Гущерба Конова. След като вече никой не се вълнува от битките им, сега те си поделят самотно бутилка вино. Тук виждаш бога на светлината Ате от Туамотския архипелаг и сина Мутане, който в златните си години мятал по баща си мълниите на своя предтеча Фато Тири. сега цялото семейство седи в кръг, вендетите им са се охладили и надали ще се разпалят пак. Виж, ето го моорският Тауири Мати, бог на бурите и ветровете, който посветил живота си на това да наказва своите братя божества, задето разделили родителите му ранги и папатуан След като няма кой да го почита, ветровете му са затихнали и той играе карти с братята си под ясното небе. Там пък ще забележиш Хонлум, върховен бог за пигмеите бамбути, стиснал лъка си, направен от две змии, за който още вярва, че смъртните го виждат като дъга. Тук е и синтуисткият бог на огъня Кагуцучи, чието раждане изпепели у майка му. Сега единственото свидетелство от някогашния му пламък е лека миризма на пушек. Също както музей, тези поле от богове, тази пасторална митологична енциклопедия е свидетелство за човешкото въображение и способност за материализирането му. Старите богове са свикнали да ни виждат тук, новите богове се чувстват засегнати колко бързо хората са ги забравили, как някога са ги почитали и са били готови да се превърнат в мъченици в тяхно име, а сега ги възприемат като туристическа атракция. Въпреки, че боговете са избрали да се събират тук, истината е, че те не са понасят помежду си. Объркани са, защото са се озовали в обвъдното, но дълбоко в себе си все още вярват, че пара да го командва те. Обикновено са се издигнали догоре благодарение на агресията си и още искат да се наложат над останалите. Но тук вече не се намират на върха на иерархията, вместо това рамо до рамо страдат в едно братство на забравените. В това отвъдно ги радва само едно, тъй като са прословоти със своята отмъстителност и изобретателност в изкуството на мъченията, са силно впечатлени от тази версия на Ада. Вероотстъпничество. в отвъдното се срещаш с Бог. За твоя изненада и удоволствие, тя не е като никой бог, когато си представят хората. Притежава качества от всички религиозни описания, но ни една от мрежите им не е уловила Божественото и величие. Тя е слонът, описван от слепци, всяка от версиите за вида му е частична, без разбиране за цялото. По блясъка в очите им можеш да видиш колко е щастива да ти даде книгата на истината. Книгата ясно отговаря на въпросите ти, трупа ни цял живот, без философски празнини или несвързаности. Докато наблюдаваш въодушевлението и от тези откровения, започваш да подозираш, че всъщност дълбоко в себе си тя се страхува да не би някой особено здравомислещ теолог да отгътне отговора. Всичките подсказки са си били там и са им пречали единствено личните особености на хората. Забелезваш облегчението й, докато гледа как човешките предразсъдъци и традиции възпрепятстват проницателните теологични догадки. Само заради тези културни научници тя запазва за видното си положение да разбува вселенските велики тайни всеки ден, когато мъртвите преминават на нейна територия в следващото измерение. Ако тези хора можеха да се отърсят от традициите си, от твърденията на предците си, Песните от детството си мисли си тя, те доста лесно биха могли да отгътнат правилния отговор. И за това винаги се е отнасяла подозрително към вероотстъпниците, онези, които отхвърлят предписанията на религиите си в търсене на нещо по-истинно. Тя не ги харесва, защото е най-вероятно да научкат отговора. Ако предполагаш, че Бог обича онези, които се придържат вярно към религиите си, права си на вероятно но грешни причини. Тя ги харесва само, защото не са интелектуални авантюристи и със сигурност малко ще сбъркат отговора. При пристигането им в отвъдното, тя разделя хората на отстъпници от лявата си страна и на верни от дясната. Отстъпниците заминават по ескалатора надолу, а самоверните остават в рая. Всеки ден тя посреща верни от 2000 религии. Гледа ги как изучават книгата на истината, и със сладък трепет чака истината да попие. Но нещо с плана и се е объркало ужасно. Истината не е убедителна, но верни притежават невъзмутима способност да се придържат към вярванията, с които са дошли, и дълбоко нежелание да обмислят факти, които ги отдалечават от житейския им контекст. И така, тя се оказва неоценена и самотна, докато скита и с безкрайните облачни пейзажи сред невярващите вярващи. СХЕМИ Не ви сме да намерим отговори в отвъдното. Имаме късмет, там ни дават най-висшия дар на откровението, възможност да разгледаме базовия код. Първо може да се шокираме, щом се видим представени като огромен сбор от числа. Докато вършим обичайните си работи в отвъдното, в мислите си ще съзираме грандиозните пейзажи от числа, които се простират докъдето стигат очите във всички посоки. Това множество представя всеки аспект от живота ни. Сред необятните му равнини забелязваме острови от седмици, джунгли от тройки, разклонени реки от нули. Мащабите и изобилието спират дъха. Докато общуваш с любимата си, можеш да видиш и нейните числа или взаимодействието и с твоите. Тя мило издава на долната си устна, за да привлече внимание, и твоите числа се впускат в акробатика. Цифрите сменят стойностите си като водопади. В резултат погледите на двама ви се срещат, на устните ти се оформят ласкави думи и потеглят от гърлото ти във вълни от гъстен въздух. Докато тя обработва думите, числата и се завъртат, вълни на промяна пулсират из системата и тя отвръща на обичта ти, както и диктува състоянието на числата и «Боже мой, осъзнаваш през първия си следобе тук, всичко е предопределено». Нима любовта е просто математическа операция. След като си се нагледал на кодове, се заражда нова представа за волята и отговорността. Гледаш и проумяваш всички сигнали, които водят до това шофьорката да набие спирачки. Докато числата и се променят от тези на котката. притичала пред гумите, можеш да видиш дори кодовете па бълхите, изхвътнали от котката, докато скача. Дали колата ще блъсне котката или не, разбираш сега, не зависи от никого. Всичко е било в числата, венчани в божествена неизбежност. Но започваме да осъзнаваме и, че мрежата от числа е толкова гъста, че надхвърля простите понятия за причина и следствие. Разтваряме се към мъдростта на потока от зависимости. Ако предположиш, че дарът на прозрението се получава в рая, ще отгътнеш само наполовина, той и измисленото за теб наказание е фада. Първоначално даряващите го замислили като дар, но наказващите бързо решили, че могат да го обърнат на страдание, изсушавайки житейските удоволствия, като разкрият безкръвната им, механична природа. Сега даряващите и наказващите водят битка, за да определят кой от тях ще извлече по-голяма полза от този инструмент. Ще оценят ли хората познанието, или ще се измъчват заради него. Следващия път, когато преследваш друга партньорка в отвъдното и може би си поделяте бутилка вино след ошлучайна среща, не се изне надвай, ако и да явашт, и наказващ се промъкнат зад теб. Даляващият шепне в едното ти ухо, не е ли прекрасно, че разчиташ кода? Наказващият с в другото, когато проумеш механиката на привличането, това убива цялото удоволствие, нали? Подобна сцена е типична за отвъдното и иллюстрира колко много са ни надценили и двете страни. Тази игра винаги свършва с разочарование за тях, щом му становят, че разкриването на тайната зад колисите няма особен ефект върху нас. Тайните кодове на живота без значение дали ще са представени като дар или като бреме въобще не ни трогват. Тогава наградителят и наказателят тихо ще се изнижат, мъчеки се да разберат защо, след като знаем кода на виното, това не намалява удоволствието от коса му по езика, защо, след като сме наясно с неизбежността на любовната мъка, болката и не губи сила, защо надзърдането в механизма на любовта не влияе на опияняващия и чар? Ословно наклонение. В отвъдното те съдят не спрямо други хора, а спрямо те самия. В частност, съдят те по това, което си могъл да бъдеш. Така оня свят много прилича на този, само че включва всички, ти, които са могли да съществуват. В някоя сансьор ще срещнеш твои по успели версии, може би онова, ти, което е избрал да напусне родния си град преди три години, или другото, което случайно е седнало в самолета до шефна компания, който покъсно го е назначил на работа. Докато срещаш тези, теб, изпитваш гордост както спрямо някой твой успял братовчет, макар и постиженията да не са точно твои, чувстваш ги някак близки. Но скоро почваш да се плашиш. Тези, ти, не са съвсем ти, те са подобри от теб. Избирали са по-умно, работили са по усърдно, не са се отказвали да чукат на заключени врати. В един момент тези врати са се отворили, оставяйки живота им да се разписка в пастроцветни нови посоки. Такъв успех не можеш да го оправдаеш с подобри гени, те просто са изиграли картите ти по-добре. В паралелния си живот са взимали поудъчни решения, избягвали са морални падения, не се отказвали така лесно от любовта. Давали са повече от теб, за да поправят грешките си, и са се извинявали по-често. Накрая не издържаш повече да се навърташ покрай по-добрите, теб. Откриваш, че никога през живота си не си се надпревървал толкова бясно с някой друг. Пробваш да се мотеш с понизши «теп», но това не облегчава смъденето. Всъщност никак не харесваш тези понезначими «теп» и се отнасяш осезаемо надменно към леността им. Ако бяхте спрели да гледате телевизия и се бяхте вдигнали от дивана, нямаше да се намирате в това положение, им казваш, когато въобще си правиш труда да общуваш с тях. Но в отвъдния живот подобрите добрите ти, винаги ти се навират в очите. В книжарницата ще видиш един от тях хвана упот ръка любащата жена, която ти остави да ти се изплъзне. Друг преглежда рафтовете и прокарва пръсти по книгата, която е успял да напише. Виж и онзи, дето кича отвън, има много по-хубаво тяло от твоето, благодарение на постоянството в тренировките, което ти така и не прояви. Накрая займаш обранителна поза, като търсиш причини защо не би желал да си толкова възпитан и добродетелен във всяка ситуация. Неохотно се сприятеляваш с някои от позападналите теп и отивате да пиете. Дори и в бара виждаш по-добрите теб, да черпят приятелите си, празнувайки последния си сполучлив избор. По този начин наказанието ти в въдното е умно и автоматично регулирано. Колкото по малко използваш потенциала си, с толкова повече от онези досъдни, теб ще трябва да се справяш. Търсене. В мига на преход от живота към смърта се променя само едно, губиш инерцията на биохимичните цикли, които карат механизма да се движи. В момента преди смъртта ти още си съставена от същите квадрилион трилиона атоми. Както в момента след смъртта, единствената разлика е, че съседската им мрежа от дружески контакти е спряла да работи. В този миг атомите почват да се разотиват, тъй като вече не робуват на мисията да поддържат човешка форма. Взаимодействащите си части, които някога са съставлявали тялото ти, започват да се разнишват като полове и всяка нишка следва своята спирала в различна посока. Подир последния ти дъх, тези квадрилион трилиона атоми започват да се смесват с Земята по теб. Докато се разлагаш, атомите ти се вграждат в нови съчетания. Листо на папрат, пастрата черупка на охлюв, зърно на царевица, челюст на бръмбър, някоя бледа санвинария, перо от опашката на яребица. Но се оказва, че квадрилионите, трилиони твои атоми не са били случайен сбор, всеки от тях е бил обозначен, че съставлява, теб, и продължава да бъде, където и да иде. Ти не си си заминала, просто приемаш различни форми. Вместо повдигане на вежда или въздушна целувка, жестовете ти вече ще се състоят от излитаща мушица, поклащащо се пшеничено стебло и вишването на скачаща белуга. Начинът, по който изразяваш радостта си, може да се превърне в завеса водорасли, носена от плискащите се вълни, фунията, танцуваща под кълбесто дъждовен облак, рибка атерина, която хвърляха и вера си с плясъци, лъскаворечно камъче, което се пързаля във водовъртеж. От настоящата ти компактна гледна точка това отвъдно може да звучи смущаващо разпръснато. Но всъщност е прекрасно. Не можеш да си представиш удоволствието да протегнеш преосмисленото си тяло над обширни територии, да разрушиш треви и да сведеш клон на бор и да разпериш крилена чапла, докато подбутваш рък към повърхността на водата сред искрещи снопове светлина. Правенето на любов достига висини, непостижими преди, когато е било ограничено в човешката телесност. Сега можете да общувате с много части на тялото си едновременно, извиваш гъвкави ръце по обсипаната с цветя снага на своя любим. Реките ви текат заедно, движите се в синхрон като преплетени създания на поляната, като осукани растения, избояващи от полето, като два атмосферни фронта, които се милват и стигат до оргазъм в грамотевици. Както и в сегашния ти живот, недостатъкът е, че си в постоянно движение. С разлагането на съществата ти и окъпването на плодовете ти, придобиваш нови жестове и губиш стари. Любимият ти може да си тръгне от с сятата на прелетните птици, с стадото на тръгналите да зимуват лосове или с рекичка, кротко заровила главица под земята и избликнала на някое място, непознато за теб. Същите са и много от проблемите ти – изкушение, тревога, ярост, недоверие, пороци да не забравяме и ужаса, роден от свободния избор. Не се заблуждавай, че растенията просто си растат към Слънцето, че птиците избират посоката си по инстинкт, че антилопите гномигрират заради заложената си програма, всъщност те всички търсят. Атомите ти могат да се пръснат, но не и да избягат от търсенето. Широкият има мареал не те спасява от въпросите как да прекараш времето си най-добре. Веднъж на няколко хилядолетия атомите ти се събират отново, идват от всички краища на планетата. Както държавните глави отиват на международна среща, приближават се за най-плътния си събор във формата на човек. Водени от носталгията, те се групират отново в миниатюрната геометрия, от която са започнали. В тази си форма могат да се насладят на забравеното чувство за празнична интимност. Събират се в търсене на нещо, което някога са познавали, но са пропуснали да оценят. Известно време срещата е топла и сърдечна, но не след дълго свободата започва да им липсва. В човешка форма атомите страдат от клаустрофобия, жестовете са мъчително ограничени до размахването на мънички крайници. Сгъстени до хора, те не могат да виждат за успяват да разговарят само на кратки разстояния до най-близкото ухо, не могат да се пресегнат през някакви съществени простори. За атомите ние сме моментът, в който те се чувстват най-неудобно. И в тази форма те установяват, че искат да изкачват планини, да преплават морета, да овладеят въздуха, в опит да си възвърнат безграничността, която са познали някога. На заден ход, живот след смърта няма, но това не означава, че няма да живеем втори път. В един момент разширяването на Вселената ще се забави, ще спре и ще започне свиване, тогава стрелката на времето ще се обърне. Всичко, станало на път за навън, ще се случи отново, но на обратно. Така животът ни нито умира, нито се разпада, а се превърта. В този живот на заден ход се раждаш от пръста. На погребалната церемония те изкопаваме от земята и тържествено те пренасяме до погребалното бюро, където трудилният ти грим. След това те водят до болницата, където, за обиколена от лекари, за първи път отваряш очи. В хода на живота ти изчупените вази се самозалепват, разтопената вода замръзва в снежни човеци, разбитите сърца намират любовта, реките текат на обратно. Бракове се връщат по трънливи пътеки и завършват серотични запознанства. Преживяваш на ново радостите от половия живот, които стигат комбинацията си в целувки, вместо в сън. Брадът и мъже стават деца с гладки лица, които ходят на училище, за да се освободят полега от изначалните грехове на познанието, четенето, писането и математиката са изтрити. След това изличаване на образованието абитуриентите се смаляват, ползят, зъбите им падат, и те достигат най висшата частота на детето. В последния си ден, докато пищят, защото това е краят на живота им, бебетата пропълзяват обратно в отробите на майките си които в последствие на своя ред се смаляват и се връщат в отробите на своите майки, и така нататък, като матлюшки. В този живот на заден ход тайш блажени очаквания за това какво следва, докато преживяваш историята си наобратно. В момента на обращането изпитваш истинско щастие, защото, макар животът да трябва да се изживее в нормалната посока първия път, ти подозираш, че ще го проумееш истински само при второто превъртане. Но те очаква болезнена изненада. Откриваш, че паметта ти цял живот е произвеждала малки митове, така че биографията ти да съответства на собствените ти представи. Изградила си едно последователно повествование, като си помнила погрешно дребни детайли, решения и поредици от събития. По пътя на обратнота кънта на тази измислена история се разприда. Докато се връщаш по коридорите на живота си, се охлозваш и насиняваш в сблъсъците между спомени и реалност. В мига, когато дойде време пък да влезеш в отробата, знаеш за себе си толкова малко, колкото и първия път, когато беше тук. Дейвид Игълман Сума 40 истории от отвъдното Превод Юка Чечова Калин Ненов Редактор Нейко Генчев Коректор Милена Йовчева Ачпи ити, Ме ISBN 9786190000464 Фабер, Велико Търново, П.К.241, Луо, Фепар Биг, Ком. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми